wieder. Schon wieder weiß aus dem Osten wollen, die uns geschickt haben. Alten Schweineköpfe. Ähm, ja. Ist es schon so schlimm, dass äh, der Osten euch in Stuttgart Sachen schickt? Ja. ja. So ist es. Ähm, auf jeden Fall für ecken 211 er ist jetzt nur noch, also bei, bei allen Podcasts, die hier gefeatured werden bei iTunes, vor dir ist Domian die Führung auf den Punkt gebracht. Das klingt schon wahnsinnig ähnlich. Res Resonator, das ist das Holger-Klein-Ding. Die dumme Ure, du bist eine dumme Sau, bist du. Du bist der einzige Mensch in der Geschichte der Welt, dass ich online gegen Holger-Klein äh, on on Holger geshootet habe, die dumme Sau. Ja, eigentlich müsste man bei dem mal anrufen. Und da fällt mir ein, heute ab 22 Uhr ähm, hat er eine Sendung, Chris. Ja, dann können wir mal durchrufen. Da rufen wir mal an. Was ist denn heute das Thema? Sollen wir mal gucken? Sollen wir wirklich anrufen Dara? mal? Ja, sicher, machen wir, rufen wir durch. Mal bisschen. Melli, was passiert denn bei euch gerade? Ja, weil so eher ungewöhnliche Schlaggeräusche. Nicht die gewöhnlichen Schlaggeräusche. Nee, Geschichten vom Handel. Schön. Auch ja. wenn Oma eher Geld gemeint hat, bringt der Handel doch auch Geschichten ein von Händlern, Verkäufern. Allein dieses Thema kotzt mich jetzt schon an. Ich finde das unfassbar schön, weil es ist so viel... Raum für Interpretation, ich glaube, das ganze Thema basiert nur auf Interpretation, ich glaube, das ist doch... Da ruft man nachher an, wenn da man durchkommt. Man. Da, wir, da fragen wir mal einfach nach, was das für ein Thema ist. Jetzt pass mal auf, okay. ich wollte dir doch gerade erzählen, wie äh, unfassbar erfolgreich 4 x ever ist. Ja. Ähm, also Holger, The Motherfucker Klein, dann Shane Dawson, sagt dir das was? Äh, nee. könnte, Shen, könnte aber ein Drummer von den Doors sein. Könnte sein. Wenn, wenn man ihn nicht D-A-W-S-O-N schreiben würde. Ja. ja. Dann Jochen Kowalski Auch mit schnell. Radio Bastard. Auch für euch. So, okay, das finde ich aber gut. Ja. Dimitri Vegas und Like Mike. Ich glaube, das ist hier von früher noch von ähm, bis denne Antenne. Wie hießen die denn nochmal? <lacht> Dimitri Vegas werde mal nee, bis denne Antenne hier die Landfunker wie hieß denn der noch mal like Ach, Mike das klingt auch das so das ist das ist doch der der Mikey, der. Net. Planet, Mikey Net und Planet Kai <lacht> ja und die haben jetzt Dimitri Vegas mit in in geholt. Ja, gibt's die noch ähm, schon lange keinen neuen Folgen mehr äh, bekommen Leider. ich hab aber weißt du noch mal? ich habe ich hab auf die äh, Facebook Seite mal geschrieben wann gibt es neuen Podcast haben Sie geantwortet Nee, noch, noch nicht. Es ist auch, glaube ich, erst drei Monate her. Ist aber, glaube ich, auch dieser Ansturm, den wir bewältigen müssen ein Feedback <lacht> und so. Ansturm, ja klar. <lacht> Dann ähm, Full Frontal Radio Show. E Front oder Frontier? Frontel, also Front frontal, also ja. frontal. Äh, Adobe Radio, keine Ahnung, was das sein soll. Dann, jetzt wird es ein bisschen peinlich für dich und 4.12er, äh, ihr seid leider auch hinter... Boy George mit dem Club Culture Radio. <lacht> come on, come on, come on, ja. on, man muss natürlich dazu sagen, man weiß nicht, ob sich Matthew Black dahinter verbirgt. Also könnt ihr mir vorstellen. Jetzt Das habe ich immer früher bei Singstar 1 gespielt. Red Golden Green. Ach, ich dachte, Matthew Black gab es da als Spiel. <lacht> Den gibt es bei WWE 14, 2K14 ist Matthew Black als. Äh gibt es da jetzt so einen so, so Veteranenmod oder so einen versehrten Mod? Also, dass sie das so Einbeinige damit spielen dürfen und so. <lacht> Krüppelheit. Ach, Zach Gowen ist Matthew Black? Ist das? Ach so, das ist ja der mit dem einen Bein. Mhm. Ja, vom Intellekt her glaube ich nicht, aber das mit dem einen Bein könnte stimmen. Radio... Oh Gott. Tattoo... Tattooin. Tattooin. Der deutsche Star. Moment, jetzt äh, hat iTunes hier Probleme mit der Darstellung. Ja, das muss dann auch reichen. Der deutsche Star. <lacht> Benjamin das ist, auch für uns. ist auch für euch. <lacht> Dann der Hardkant Podcast ist ein Football abgebildet, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Erfolg mit Leidenschaft ist auch für euch, Chris. Der mhm. InnoQ Podcast. Und aber auch von Matthew Black sein der Podcast. <lacht> Erfolg mit Leidenschaft. <lacht> ja, genau. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Aber ich dachte eher Markenpod, der Podcast über Marken. <lacht> Marke, wieso machen die alles mit Pott und Cast und so? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Marke in Pott. So ein Schwachsinn. Ja. Hört man meine Musik aus dem Fernseher? Warum guckst du auch Helene Fischer? Ja. ja ehrlich? Na, bist du, ich spiele Forza nebenbei. Ach so, äh, nee, hört man nicht, aber ähm, wir gucken Helene Fischer. Ja. <lacht> das sind geile Saugen, ohne Frage. Ja. Moment. Wissen? Was ist das? Ich möchte kein Eis. Wenn ich Eis und Bier esse, dann kriege ich Dünnschiss. Kann... Melli! Was war denn das jetzt für eine abrupte? Man hat mir Eis hingestellt. Und dann hast du gesagt, du kriegst Dünnschiss. Und dann hat sie gelacht. Auch Frag doch mal Melli bitte, ob sie Helene Fischer erotisierend findet. Melli! Auf einer homoerotischen Ebene. Melli! Komm mal, bitte ist wichtig! Melly! Ich könnte, also es täuschen, normalerweise habe ich hier die Hosen an, aber äh, Melly! Sie hört mich wahrscheinlich einfach nicht. Ja. Moment, ich guck mal kurz. Ja, lasse ich mir das. Melly! Ja. Melly. Übrigens, ich spiele gerade Forza Horizon nebenbei ein bisschen. Ist wirklich ein schönes Spiel. Habe ich auf dem Flohmarkt geschossen. Auf dem Flohmarkt für 13 Euro. Habe sogar noch 2 noch Euro runtergehandelt. Dem, dem hast du mich gerade wahrscheinlich nicht gehört, oder? Ich, ich dich nicht, nicht. N -n -n. Maddie, Ach so. hast mich gerade nicht gehört. Äh, wir überlegen uns gerade Folgendes. Helene Fischer. Du guckst ja, ja gerade Helene Fischer. Mhm. Ist die geil? Ja. Mhm. Okay. Sandra findet die nämlich auch außer, außerordentlich hübsch? Sandra findet ihr nämlich auch außerordentlich hübsch, sagt der Chris gerade. Mhm. Ist da, wenn du dir eine Frau aussuchen dürftest, wäre Helene Fischer eine Kandidatin? Für was? Du, das überlasse ich dir. Ich gucke ja nur zu. <lacht> Habe ich nicht. dir eigentlich davon erzählt, dass sich Daisy neben uns selbst befriedigt hat? Ja, in deinem Traum, ich weiß. Okay. Naja, wollte ich nur mal wissen. Hier, das kannst du bitte mitnehmen, ich das Eis. Ich Nein. Ja. Also dann wurde das ja geklärt. Was hast du da für ein Eis? Das ist so ein Pücker-Eis. Ach, okay. so, eine, so eine Schnitte da. Nee, nee. Es ist äh, richtig in so einem Bodystrinne 5 Liter Pücklereis. Aber ja, du hast doch nicht so ein Bodystehende. Nee, den habe ich jetzt hier nicht stehen, aber da habe ich es rausgeholt. Beziehungsweise meine Frau... First bückler First eis so, jetzt Ich hatte vielleicht aus dem Baumarkt, wir waren ja am Wochenende bei Praktiker, weil ich mir dachte, jetzt gibt es bestimmt auch 20% auf alles mit einem Stecker. Und weil ich wollte bei, bei Praktiker, wollte ich rasen kaufen. Und das hat Und ja bekanntlich einen Stecker. <lacht> Und dann habe ich mir aber auch dann an der Kasse ein Eis gekauft. Jetzt pass mal auf, das hatte, das hatte zwei Stiele Ja, Kennst du das? Hat das Mia schon mal gegessen? Kein Stecker. Also ich kenn's, ja. Es hatte zwei Stile, ich war komplett überfordert. Wusstest du nicht, an welchen du festhalten sollst? Ja. Und wie hast du das Problem gelöst? Ich wollte sie erst auseinanderbrechen. Dass aber ich zwei Eis habe. Und dann? Uh, da hast es weggeschmissen? Un Unrat gegeben, genau. Daraufhin habe ich es weggeschmissen. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Hättest du mal lieber den, und äh, das ist auch ein Podcast, der vor euch ist, den. Strategieberater äh, befragt, der das ist, wie man einen Weltkrieg an äh, dirigiert oder was. Ich glaube, das bezieht sich eher auf. Ich zeige dir, wie du wahnsinnig erfolgreich wirst. Ah, okay, okay. Und äh, das, also das ist sowieso irre, weil der nächste Podcast heißt der Marketing Podcast. Ja. Also das geht ja auch in diese Richtung. Mhm. Und das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass da so viele so wie nennt sich das noch mal so Personal Life? Ne, wie nennt sich das? Ähm, Personal in Building Ja genau, irgendwie genau so, so, so Teambuilding und Personal Building Scheiße so weit vorne ist sind Leute so ähm ja, verunsichert sind die Leute, sie wissen nicht wie sie auftreten sie wissen nicht wie sie die menschlichen Gegebenheiten zu, zu lesen wissen hm, das Ihm, in, den Leuten wird die ganze Zeit gesagt, ja, du guckst die ganze Zeit wenn du überlegst nach oben rechts, das bedeutet du suchst in der rechten oberen Gehirnhälfte nach irgendeinem Tittenbild oder so Die fallen das, mir eigentlich immer relativ ohne, also muss ich gar nicht so viel nachdenken. <lacht> das versuchen die dann halt durch diese Mind-Trainings abzustellen. Da bin ich also sowas wie ein Genie, kann man sagen. Weil mir prinzipiell sofort, egal von wem, sofort ähm, ein Tittenbild einfällt. Das ist Wahnsinn. Ja, Können die eigentlich in die Richtung mal einen Podcast machen vielleicht. es gibt jetzt Two Broke Girls, aber auch nur, weil die eine schöne Titten hat. Esoterik-Podcast. Äh, ja, ähm, Two Broke Girls, da muss ich gleich mal nebenbei ja, mal... Two. Hm? two im Sinne von äh, der Zahl. Wie Two Girls, One Cup. Ah, schön. Gibt's ja auch schon. Die zweite Staffel, glaube ich. <lacht> so, ja, ja, also hier wird mir gleich eine Dame angezeigt. Oh, da spielt ja auch Jennifer äh, Coolidge, oder wie die heißt, mit. Hm, Siehst du? Das ist ja hier die scharfe alte aus, aus ähm, American Pie. <lacht> ähm, kommt bei Pro 7, sehe ich, ja. Und bei Watch Ever. Und das ist gut. Sagte man mir. Ich werde es mir mit Sicherheit bei Watch Ever auch mal zu Gemüte führen. Die dunkelhaarige gefällt dir, oder? Ja. Ist dir auch mal aufgefallen, dass dunkelhaarige Frauen meistens größere Titten haben? Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe das äh, also am eigenen Leib erfahren müssen. Ich kann dir mal hier was schicken, wenn du mal dein Facebook öffnest. Weil äh, als Dennis mir erzählte, dass die, dass es Nacktfotos von dieser Dame gibt, oh. hat es keine fünf Sekunden gedauert. Dann habe ich äh, ungefähr 44 Nacktfotos bekommen. Helene Fischer hast du da ausgemacht. So, jetzt. Uh. Uh. Übrigens, äh, dieser Podcast wird, wird gesponsert von Prism. Prism, we are watching you. <lacht> ja, genau. Ähm. Sag mal, oben rum, also ganz oben rum ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber der Rest ist gut. Ja, ne? Ja. Doch, aber ist das echt? Es sieht fast so aus, ne? Ja, ich tendiere auch, wie alt ist die? Mit der 20? Oh, dann wird's. Puh. Oh, Stuttgart spielt heute gegen Potev Plovdiv. Ja, Potev Plovdiv. <lacht> wirklich so. Was? Wusstest du das? Heute spielt der VfB Stuttgart gegen Potev Plovdiv. Du denkst gerade, ich verarsche dich, wa? Nee, ich, ich denke nur, wie hoch mal gegen die verlieren könnte. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt äh, eine Profimannschaft haben. Das ist natürlich erstmal die Frage. Ähm, so, jetzt aber weiter hier mit diesem Podcast. Weißt du, was ich gerade anleiere, was großartig ist? Ich leiere so. gerade mit Munz Werbevertrag äh, äh. für, für Eckenzahelfer. <lacht> nee, nee. <lacht> Ich mache jetzt auch einen MMA-Podcast. Oh. Ähm, ich leiere gerade äh, äh, im, im Kreise meiner Familie, meiner Lieben kann man auch schon fast sagen, eine Kick-Tipp-Runde an. Das sind so alle, die ein Smartphone haben in meiner Familie in einer Kick-Tipp-Runde. Das ist doch, ähm, also ich muss das jetzt leider so ansprechen, ist das nicht dieselbe Plattform, Form, die Reds benutzt äh, für ihre Scheiße? Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine App und mit der geht es wirklich äh, sehr einfach und schön. Ja, ja, das ist das. Das ist das. Da kannst du dann auch bei Reds mittippen. Auch schön. Wie finde ich die? Ich, ich glaube, wie finden wir, können wir fast schon beantworten. <lacht> ja, ein bisschen wie ein Stück Dreckscheiße irgendwie so. Okay, hab ich, ja. Mhm. Könnte man so sagen. Äh, Mac OS10 Quick Tipps ist auch für euch. Ja, okay. Damit das kann, ist auch wichtig. Ja. Dann äh, weiß ich nicht, ob dir das was sagt. Das ist nämlich ähm, eigentlich so dein. Steckenpferd, und zwar ja. Konsolen und Konsorten. Oh, den kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja, Konsolen Konsorten und Konsorten ist von irgendwas auch gesponsert, aber diese Icons sind so klein, weil da kommt dann Power, aber ich müsste da draufklicken und dann, nee. Dann äh, methodisch inkorrekt. Ist auch für euch. Und da wird gerade Pi, äh, auf dem auf dem Cover wird gerade Pi gemalt, die, die, diese Zahl, ja. Mhm. Dann äh, ein harter Konkurrent für euch auch in der Kategorie Sport-Podcasts ist die Strandwelle. Die, die Strandwelle? Ja, und man könnte ja jetzt denken, da geht es um, um so eine coole Mucke für den Strand. Mhm. Aber ich glaube, da geht's geht es eher... Es geht ums Surfen, ne? Ich glaube, es geht eher um den Körper, weil ähm, als, als Herausgeber ist zur Strandfigur.com angegeben. Ah, ja. jetzt Sag mal, ich habe... Ähm gestern mal wieder Bits und so gehört und verstehst du, was der Heizel da am Anfang erzählt? Ich höre keinen Bits und so. Ich Bits und so. Und, ich bin der Heizel. Also, wenn er es so sagt, dann verstehe ich es nicht. <lacht> das ist wirklich der Wahnsinn. Kein Mensch hat jemals, glaube ich, diese Firma, die den Podcast sponsert, sich auch jedes Mal, red doch einfach unseren Namen deutlich aus, was denn? Ich habe gerade gesehen, ich bin mit meinem Audiobus gar nicht so weit dahinter. Äh, äh, erstmal weiter hier. Ja. Strandwälder haben abgehandelt. Dann kommt über Wo ich schon genau weiß, was das ist. Nö, das ist ein, das ist ein Chip, das ist ein PC-Tuning-Cast. Zwei Nerds sitzen da und quatschen halt wieder über Co Computer, Apple am besten. Ja. Dann ähm, Querfunk. Sagt äh, ihr das was? Nee. Mir auch nicht. Äh, angegraben. Das könnte so ein, so ein äh, wie heißt das? vielen podcast sein. <lacht> ja, zum Beispiel. Oder ähm, diese, ach, äh, äh, wie heißen denn die Typen, die sich äh, professionell daran machen... Situieren? Nee, nee, Frauen anzulabern. Pickup artist Ah, Pickup artist Sowas könnte das sein, angegraben. Das ist cool, den würde ich sogar hören. Mal. Ich, ich, ich, jetzt klicke ich einfach mal drauf. Jetzt bin ich mal so... die Gru Nee, nee, nee. Es ist ist leider genau das, ähm, was eigentlich hinter dem Namen auch steckt. Also genau das bekommst du auch. Angegraben ist nämlich der archäologische Podcast oh, Why not? würde ich mir auch noch geben. So dann kommt Feuer frei ist auch. Wie ja. äh, ähm, masturbiere ich am effizientesten? Da geht es um erzählen jeweils eine knappe halbe Stunde allerlei Wissenswertes. Das ist also Stefan und Thomas erzählen in jeweils einer knappen halben Stunde allerlei wissenswertes das finde ich schon ist eine wow. also die haben definitiv diese ersten Podcasts so ja wie äh, der Marketing Podcast und sowas das haben die ausgiebig gehört sonst schreibt man sich sowas glaube ich nicht in seine Podcast Beschreibung und dann kommt vier Ecken ah oh, das ja, ist ja find schon finde ich schon stark also ja. noch vor Psychotag also mit dem Huxilla Heini Noch vor in trockenen Büchern, das ist die Hast du schon mal Psychotok gehört. Ja, ja, den haben wir sogar schon. Also ich habe den sogar in der ersten Folge Folgequatsch damals reviewed. Ach, ja. Ja, also es ist, ist ja, ja. Ähm, aber was? Aber ist, dieses Hoaxzilla ist aber jetzt nicht so meine Welt, muss ich sagen. Ich habe jetzt die letzten beiden oder den letzten Podcast gehört, irgendwie die Terrakotta armee und so. Ich glaube, da muss aber auch das Thema richtig passen für einen. Gebe ich dir einen Tipp, Hör die Anfangsfolgen von Hoaxzilla. Die sind toll. Die werden mit der Zeit schlechter. Es gibt dann ab und zu mal wieder eine Folge, die ganz okay ist. Aber die geilsten Folgen sind, glaube ich, wirklich so die ersten 50. Da, hm. Also da habe ich mich wirklich in diesen Podcast verliebt. Und jetzt ist es halt oft noch so ein Abwarten, ob nicht noch mal ein Hammer kommt und dann kommt irgendwann mal, wann mal wieder was. Aber was mir da überhaupt nicht gefällt bei den Hook nicht, ich will nicht sagen Leuten, sondern eigentlich nur bei dem Typen. Ich glaube, der ist schon, der macht das schon ganz schön in dicken. Also der hält sich da schon für was richtig Tolles jetzt all, also äh, irgend, ich weiß gar nicht nach wie viel Folgen da haben sie so eine DVD gemacht und haben die dann verlost und sogar mit Autogrammen drauf. So, mhm. dann habe ich mir natürlich gleich schon gedacht, Alter, wie kann man denn so drauf sein? Also das, das ist ja nicht so mein Ding. Und das ist, der hat uns ja auch mal so ein bisschen kritisiert. du dich ja, ja, noch dran? Ja. Also weil wir nicht ausreichend genug äh, irgendwie auf die auf die Jobs und Lebensläufe der, wie sind die potpot leute eingegangen sind? Ja, ja. Da habe ich mir halt auch gedacht, ja gut, das ist halt unser Konzept. Also okay. er kann ja einen Podcast machen, wo er Podcaster vorstellt. <lacht> er folgt mich heute noch, der Hoaxmaster. Musste mal einfach sch schreiben, äh, fick dich oder so. Ich glaube, dann lässt das. <lacht> ja, hilft meistens. Ja, und äh, jetzt aber nochmal zu in trockenen Büchern. Das ist äh, von der Alexandra Tobor. Die macht mit dem Holger Klein ähm, hier diese, diese, diese Fragegeschichte, äh, die Frindheit, genau heißt das. Und da hat die natürlich eine riesen Plattform, um für ihren. Podcast Werbung zu machen und dass ihr den geschlagen habt, da finde ich schon beachtlich. Danke. Das finde ich schon beachtlich, weil ihr habt halt keine äh, äh, Basis, wo ihr euch jetzt da groß promoten könnt selber. Ich denke, hier ist viel durch, durch Mundpropaganda geschehen. Ja, und dann kommen so Sachen wie Neuland-Podcast, Kinderbuch-Podcast, wir hören Stimmen. Wo ist denn Bäcker so Podcast? Geht's noch? Begaso-Podcast. Ja, ist schon, aber der ist, glaube ich, äh, den gibt es zu lange. Die featuren dich doch nur die ersten drei Monate. Also das bedeutet ja Wie ging schon, das denn von Begaso-Podcast? Ja, genau, das ging so. Pegaso podcast Ach was sie dann gesagt haben. Ja. Pegaso podcast äh, Reise, Reise, kommen Sie ran. Reise. Reise, Reise. Popeye, es gibt noch ähm, äh, Helge Schneiderfilm. Schneiderfilm, danke. <lacht> ja, warte. Ich gucke gerade guck, guck Pegaso-Reise. Äh, leider ist, ist, ist ihre Catchphrase hier nirgendwo. Aber die haben einen Podcast gemacht. Ah, das scheint ein Mann zu sein. Wo ich gerade echt ein bisschen verwirrt war, was das jetzt ist. Ja, Pegaso-Reise. Wie ging denn das nochmal? Pegaso-Reise. Reise Reise. Popeise. Ich glaube, so war es wirklich. Mit dieser Monkey Island Musik dabei, toll, ja. toller Podcast. Sehr, sehr sympathisch. Weil ja. diese Soundblende hat ein bisschen genervt dann, ne? Hast du recht. Ich fand viel schlimmer, äh, diese zwischen den verschiedenen Segmenten, diese Gashebelgeräusche, die total laut waren. Die du fand ich, ich doch. Ach so, die meinst du, ja, die fand ja. ich schlecht. Ähm, ja, aber pass mal auf hier. Äh, bei den Psychotalk-Leuten, die gibt es ja schon über ein Jahr. Weißt du, was das bedeutet, wenn die hier noch gefeatured werden, dass die ständig sich den neuen Feater reinhauen irgendwie? Weil sonst würden ja, aber die, die verlieren dann ihre, ihre Subscriber. Ich verstehe es aber auch nicht. Also drei Monate featuren die dich und dann ist Feierabend. Höchstens, die haben ihren Anbieter gewechselt und mussten es neu machen. So wie vier Ecken, 2 Elver Ja. Könnte sein. Ja, ähm, und, und, und dann gar nicht so weit dahinter kommen, kommen meine Audioboos. Das gibt's ja gar nicht. Das ist unfassbar. Und zwar bin ich eingeklemmt zwischen einem geilen Arsch Coconuts Mix, heißt es, und mhm. Uptown Finest, DJ Ron und Fast Pive. Da <lacht> bin ich dazwischen. <lacht> ja, finde ich schön. Also, es läuft. Vor Casper zum Beispiel, diesem, diesem Voll, kasper <lacht> So, den nächsten, den wir kennen, ist Talk of Honor, aber der hat dann schon etwas Abstand. Ja, klar. Da wird es dann schon dunkler. Verfärbt sich iTunes auch so ein bisschen. Es ist so abgestanden. <lacht> Und dann den nächsten, den ich kenne, wäre dann der Fußballkompot. Das ist ja von deinen ex kollegen Das ist ja, das ist ja, ja. auch interessant, wie man einen Fußballpodcast machen kann, ohne Fußball zu gucken. Ja, gut, das hat ja bei Wrestling bei dem einen oder anderen auch schon funktioniert. <lacht> ich habe mit Pot schon gequatscht jetzt diese Woche oder letzte Woche. Der kennt Emma gar nicht. Ach, der guckt ja NXT? Nee, der hat ja jetzt auch Sky und da guckt er jetzt auch NXT und da hat er gesagt. Jetzt guckt der Nxt jetzt, wo er es Legal bekommt. Ich bin völlig raus, Chris. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin total raus. Also ich bin so weit raus, dass ich überhaupt kein Bedürfnis habe, mir das jetzt irgendwie zu downloaden oder äh, am Mittwoch noch mal nachzugucken. Ich habe überhaupt keinen. Also es liegt. Es, ich habe überhaupt nichts gegen das Produkt oder so, aber es sind so viele andere Sachen jetzt davor gerutscht, dass es mir einfach zeitlich nicht reicht. Und dass ich mir dann denke, ach ja, dann leckt mich halt. Das Produkt ist schon eine Katastrophe. Naja, anders ist es ja nicht zu erklären, dass ich mich dafür überhaupt nicht mehr begeistere. Also wirklich so gar nicht. Ich habe noch nicht mal gelesen, was passiert. ist. interessiert mich einfach nicht. Das ist schon schade also, auch. Ist, ich äh, gucke mir das schon jede Woche an, aber so in effektiv kommt, wenn es ein Match gibt, wo ich mir denke, ach Mensch, nett, dann auf 25 Minuten komme ich dann. Ja, also, ja, es interessiert mich, es ist nicht so, dass, dass es mich nicht interessiert, also es ist jetzt hier nicht so eine Done-with-Wrestling-Nummer, sondern einfach so, ähm, ja, ich, ich will jetzt hier noch eine Folge California Cation gucken, ja. dann will ich noch das und dies und jenes und, ähm, ja, und, und dann ist halt meistens keine Zeit mehr für Wrestling. Du übrigens mit deinem Boost, Chris, bist zwischen der Elton Brown-Cast und hm. As It Is. Voice of America. Eigentlich ich habe aber noch nie, seitdem ich bei iTunes bin, ein Audiobook gemacht. Ja, ist doch trotzdem schön. Ich habe aber einen schönen Podcast-Tipp für dich. Du bist ja auch, äh, kann man sagen, politisch interessiert. Ja. Auch netzpolitisch. Ja. Dann Logbuch Netzpolitik. Logbuch Netzpolitik? Ja. Der ist toll. Das ist glaube ich mittlerweile momentan mein Lieblingspodcast. Ache auf. Warte, ich guck mal, dass ich nicht schwindel. Muss ich mal meine Abonnentenliste hier durchgucken? Alternativlos, klar immer, Art of Wrestling, Black Sweet Stories, Blue Moon, Compi Block, Couch Potatoes, AD Radio Feature, Elementarfragen, Freak Show. Freak Show ist Mobile Max. Die haben ja jetzt ihren Namen geändert. Nee, echt? Die heißen jetzt Freak Show. Ach. Mhm. Das wollten sie aber schon ganz, ganz lange machen, dass sie ihren Namen ändern. Aber warum so? Ja, das werden sie in der nächsten Folge erklären, weil in der letzten Folge haben sie auch nicht verraten, wie sie sich nennen. Das kam heute... Ja, der, der, der im Feed steht Freakshow jetzt, ne? Ja, genau, absolut. Dann Geheimprojekt 13, oder überhaupt keine Ahnung, was das sein kann. Mhm. Happy Day Podcast. Auch ähnlich unbedeutend. Ähnlich unbedeutend. Hogsilla habe ich mit dabei, HR2 der Tag, Landfunker, logisch, das ist ja <lacht> eine Ikone in Sachen Podcasts. Dann ähm, LateLine. Ja. Wobei ich da ja eh nur Dienstag und Mittwoch mir reiziere. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, Logbuch Netzpolitik, klar. Nachtlager, also das ist Domian. Habe ich jetzt erst jetzt abonniert. Ich Habe jetzt mal eine Folge Domian angetestet und die hat mir gefallen und nach der Sommerpause höre ich mir nochmal eine Folge an und wenn die mir auch gefällt, dann bleibt da drin. Okay. Huxilla ja, ist äh, jetzt auch in Sommerpause, ne? Echt? mir ja. ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. <lacht> Gut. Äh, dann, dann Not Safe for Work. Dann Meine Buß, spreblick Not Safe for Work ist mit Pritlov und mit Holgi, ne? Genau. Staatsbürgerkunde. Aber die letzten Folgen von Staatsbürgerkunde fand ich auch scheiße, muss man nicht sagen. Äh, Steve Austin Show. Da, wie ist die denn inzwischen? Da muss ich sehr selektieren. Also meistens entweder, also höre ich mir die Folgen so neben Bayern, wenn ich zu Hause bin, also nicht auf, dem, äh, nicht auf der Arbeit, sondern wenn ich zu Hause bin, läuft es halt irgendwie so ein bisschen zwischendrin. Oder wenn halt irgendein Gast dabei ist, der mich interessiert, wie jetzt zum... War denn das letzte Woche irgendwann war Scott Hall da. Dann sind die auch echt gut. Also dann ist schon geil. Äh, aber ja, er geht halt nicht so... Lebt denn noch Scott Hall? Ja, er lebt noch. Und der hört sich echt geil an. Also den scheint es sehr, sehr gut zu gehen. Aber der der, <lacht> der Steve Austin, dieses... Ich muss immer im Charakter bleiben. Das nervt gewaltig. Weil manchmal äh, geht er da so ein bisschen von weg und ist ganz normal. Und, und dann finde ich ihn eigentlich auch cool. Fast schon cooler, muss man sagen. Also, es ist mal so, mal so. Talk of Honor ist mit drin. Ähm, Wrestling Observer, der äh, äh, freie... Ocho hat gesagt, da gibt es irgendwie Beef mit einem. Mit wem? Da Weiß ich nicht. Die Community ist äh, beef da die ganze Zeit irgendwie in, in äh, Bei Jonas Talk, oder so bei Talk of Honor. Ja. Also ich habe nichts. Ich höre ja nur die Sendung. Ich verfolge jetzt nicht die Politik dahinter. Das <lacht> äh, weiß ich gar nicht. Also in letzter Zeit habe ich die nicht mehr so oft gehört. Könnte vielleicht sein. Ja. Also. Aber ich habe ja. Also ich höre halt immer diesen Björn und einen Manu und und und der Jonas ist ab und zu mal dabei. Ja. Aber man. du nicht auch, dass Manu Thiel ein bisschen aussieht wie Gareth Bale? Was? Manu Thiele finde ich sieht aus wie Gareth Bale. muss ich das nochmal ganz kurz. Ganz... <lacht> hm? Ja, wegen den roten Backen. <lacht> Aber... Jetzt müssen wir noch andere Bilder angucken. Von... <lacht> <lacht> Manchmal gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, <lacht> aber wenn der wenn der gute Herr Bale einfach nur so dasteht, dann ist er deutlich männlicher. Ja, okay. Aber es stimmt schon, so eine gewisse Ähnlichkeit gibt's. Ich gebe mal kurz ein: Gareth Bale looks like Manuteal. Official Manu, mhm. auf, auf Fischel, Manu Ich meine nicht den gefälschten. Like. Kommt zuerst ein Monkey. Vielleicht muss ich es andersrum machen. Manuteal looks like <lacht> <lacht> hey, auf auf einer seltsamen Art und Weise kommt da nichts. Ja, das also es stimmt. Aber. Stimmt aber. Was habe ich denn sonst noch jetzt? Viel kann es nicht mehr sein. Wrestling Observer habe ich gesagt. Äh, Rind, äh, Rind. Frind und vier Ecken Elber. Das war's. Das sind meine Podcasts, die ich abonniere gerade. That's the bottom line. Und natürlich ist auf Platz 1 vier Ecken Elber und dann Logbuch Netzpolitik. Absolut. Also Logbuch Netz, Netzpolitik, das muss man probieren. Okay, soll ich das gleich mal reinmachen? Mach mal rein, das ist wirklich ein schöner Podcast, finde ich. Ich mag den Linus, da macht der Pritlove mit und, und der Linus... Ach, Priti macht auch mit. Priti macht auch mit. Warne. Aber den finde ich, den, den mag ich, den Pritlove. Ja, pretty Priti der Priti, darf ich zu ihm sagen. <lacht> ja, und zu Recht, und zu Recht. Rats, wie heißen die? Rats. Rats-Politik, ne? Rats-Politik, das wäre ein schöner Podcast. <lacht> Netzpolitik, Logbuch Netzpolitik, mit einem Doppelpunkt zwischen Logbuch und Netzpolitik. Ja, ich überhaupt so. Ja, die sind gut. Logbuch, Netzpolitik. Das ist alternativlos, nur in äh, äh, kurzen Dosen. Und natürlich nicht so, so äh, auf ein Thema festgelegt, obwohl natürlich momentan sich alles nur um Prism und Snowden und äh, Tempora dreht. Wie heißt das andere? Na, Tempora. Nee, noch eins. Key. Ähm. Schönes Land haben sie. Das hört sich schon gut an. Also eine Stunde gehen die immer eine Folge. Das ist wirklich extrem kurz für Pretty Love. Das ist äh, ja, fast schon rasant, muss man sagen. Wie ein Audioboo bei uns beiden. <lacht> ja. Nee, aber das mag ich. Das ist gut. Chris, hast du ja jetzt mittlerweile eigentlich meine, meine Hits gehört? Ja, natürlich habe ich die gehört. Und welcher gefällt dir am besten? Ich finde die Ritze mit der spitze ganz gut. <lacht> Ritze ist schön, ne? Mhm. Ja, der. der ähm Ach nee, du hast es gesagt. Ich dachte, das ist jetzt falsch zugeordnet. Siehst du? Ich dachte, der Pocho hätte gesagt, dass ich doch noch einen Matthew Black Rap machen sollte. Ich hatte das gesagt. Vielleicht kannst ja. du jetzt einen aus dem Stegreif machen. Ich hab einen Beat. Das könnte natürlich einen aus dem Stehgreif machen, aber da müsste ich jetzt hier Garage Band anwerfen und ähm, ich glaube, das kann man nicht über Skype äh, zu dir rüberschicken. Was natürlich wahnsinnig schade ist, aber so ist ja. es halt manchmal. Was gibt es eigentlich bei unseren Freunden von Moonshold? Auf jeden Fall mal keine News mehr. <lacht> und wir sind tatsächlich oben weg aus der Ecke. Stimmt. Deutschlands Wrestling Forum ist jetzt drin. Ja. ja. Der Punk hat wirklich, der hat keinen Bock mehr. Hast du, hat. hast du gesehen heute, oder was? Ja, Zusammenfassung halt. Ne? Meine eigene Zusammenfassung. <lacht> ja. <lacht> um ehrlich zu sein, ich habe kein Match gesehen. Komisch. Mm. Ja, und Punk kam dann irgendwie rein, hat einen Run-In gemacht und äh, ja, er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock mehr. Yes. Den geht's wie dir. Beim, wie beim Catchen? Wie mir beim Catchen? Ja. Hat auch keinen Bock mehr, oder? Nee. Es ist, ist leider... Ist leider Die haben ja den behinderten den Querschnittsgelähmten rausgeschmissen bei TNA, ne? Ja, Jesse Sorensen. Also, <lacht> das ist ja eine miese wix ficke da, der, der also. Ja, der hat doch irgend so eine Backstage-Rolle jetzt eingenommen. Ja, der hat doch irgendwas gemacht da und das war wohl nicht so gut. Ja, die wollten Kosten einsparen halt, so was, was was halt dann immer so gelabert wird. Ja, vielleicht erstmal 85% des Rosters. Ich es schon auch frech irgendwie. Also vor allen Dingen bei dem Typen, also dem... Aber man weiß ja auch nicht, was er sonst noch so abgeht. So, pass auf, jetzt zeige ich dir gleich ein Video. Es dauert aber kurz, weil ich muss hier meinem Verlauf suchen und das ist schon etwas her. Aber die Suche lohnt sich, versprochen. Ach, da habe ich schon. Und oh, zwar, was? kennst du noch den äh, Speedy, der auch ab und zu mal bei uns angerufen hat? Mhm. Wenn und redet er als Champions-League-Finals? Nee, noch besser. Äh, wir machen wieder 3-2-1, aber erstmal muss ich die Vorgeschichte erzählen. Link hast du? Mhm. Ähm, und wenn du den damals so gehört hast, was hättest du da so gedacht? So, wo, wo hättest du den so einkategorisiert in, in Sachen Intelligenz? Puh, der ist ja noch recht jung, ne? Ja, ja, aber manchmal ist das halt auch nur eine Ausrede. Aber ich glaube, du musst gar nicht darauf antworten, man, man weiß, glaube fast schon, was du denkst. Ich würde jetzt auch fast gerne anklicken. Okay, dann sage ich jetzt einfach 3, 2, 1, los. Warning: This video contains explicit language and ultra realistic Explique CGI language? effect. Viewer's discretion Må ikke so, Disturbed viewer. Hello Vretzolix. Forresten, äh, äh, weiterzuschreiben, dig ikke sådan. Har du tænkt dig at skrive Bist viel zu vorheilig. R? Oh, ein Schnitt, hast gesehen? Cool wäre natürlich gewesen, wenn er an die Stange gedreht hätte. Was ist denn da los? Nee! Das glaube ich nicht. Hallo. So, so. Danke für die Nomination. Zum Hörer des Monats. Da muss man helfen. <lacht> ja, aber wieso sollten mich diese Redzoholics denn wählen? Soll ich sie bedrohen? Ricky, da muss man wirklich helfen. Ohne jetzt. <lacht> Und du wunderst dich, warum ich keinen Bock sagen, mehr auf Wrestling-Podcast habe. <lacht> die anderen Hörern des Monats. Ich gebe euch, was ihr wollt. Ich gebe euch Blut. Den gewissen Trash-Faktor. Aus Und ich gebe euch eine Review. Eine Review von CCWs Tangled Web, bei dem sicher wieder zu diesem hier, dem Stacheldraht, kommen wird. Tja. Nun ja, kommen wir zu... Euch beiden, ja ich meine dich, Nico und also. <lacht> dich, Dennis. Hey Nico, gibt's den noch Tisch, Ich denke, der hat aufgehört. Denn jetzt. Man würde es ihm so wünschen. Dann, dass die ja hören, dass die, die, wenn das jetzt jemand hört, hört das, hören das die Leute? Eure Kleinen. Ich sorge dafür. Hau. <lacht> The Mindfuck. But I for my part. I'm gonna anal fist your virgin ass. Du ich kan ikke, vi jeg er I'm gonna play games with you myself. Hæs? Ja. I don't really watch WWE, so you might think, it would be an easy game for you. But it's not 'cause I'm Hæ? so crazy that I'm willing to do. Der læser du op. Hvorom forretter sig du hele tiden? That I can to win mm. this. <lacht> Nicht dein ernst. Das ist nicht dein ernst. Jetzt hat's sich geschnitten. Good night, good morning, or whenever you. Alles versucht jetzt gerade, aber hat halt dann nicht geschnitten. You're fucked, 'cause the red soholic are gonna vote for me to kill you. Schön, oder? Ich bin wirklich. Es ist kein Spaß, ich bin schockiert. Ja, solche Videos kriege ich dann ab und zu mal zugespielt. Wie zugespielt? Ich weiß gar nicht, ich habe der Manuel mir das Video geschickt. Und ich bin echt stolz auf das Video. Aber ist doch völlig geistes geistesgestört, oder? Da willst du da eine Antwort drauf haben? Ja, einfach nur damit ich weiß, dass ich nicht äh, eine Macke habe. Oh, Matz hat! Matthew Black hat was getwittert. Könnt ihr sagen, ob die Fragenfunktion für Seiten wiederkommen wird? In Gruppen existiert es weiterhin. Mhm. Es, und zwar fragt er die allfacebook.de Leute. Keine Ahnung. Ja, es, es es es es fehlen einem die Worte. Ich schreibe dem jetzt mal. Lass lieber. Der kommt vorbei. Dem trau ich zu, <lacht> dass der hier aufkreuzt oder was? Der kommt hier vorbei mit mit dem Maschendrahtzaun. der nagelt dich da dran und hängt dir ja immer so ein Essiglappen äh, vor den Lippen. Ein, Ess ein Essiglappen? Ja, wie bei Jesus. <lacht> das macht <Sag> mal. der. <lacht> ja, finde ich schön. Ich finde, wir sollten auch mal wieder ein Video machen. Jetzt pass auf, ich war gestern im Pacific Rim. Und hinter mir, oder hinter uns, weil mit dem Tobi, saß jemand, also ich habe ja erst zweimal Dings gesehen. 3D. 3D, genau. Hinter mir saß jemand, ich glaube, der hat noch nicht mal gewusst, dass es 3D gibt. Weil, mhm. ähm, nachdem er sich die Brille da aufgesetzt hat, kam das Logo, ich weiß gar nicht, von wem der Film war, und das ist halt auch so ein 3D-Effekt. Mhm. Und dann ging es schon los, oh das ja Hammer gemacht. Oh. <lacht> <lacht> so, und dann äh, kamen kam so, so Sterne und das gibt es wahrscheinlich in fast jedem 3D-Film, dass du dann die Sterne so auf dich zukommen siehst, also mhm. so die kleinen Partikel. Oh, oh, oh nee. das ist ja heftig. schon <lacht> oder was? Was? Nein, eigentlich nicht. Ich, also ich habe keinen Älteren äh, beim Rausgehen entdecken können. Es war eigentlich alles so jünger als wir oder unser Alter. Also so alle so 15 abwärts. Und, ähm, Dann äh, kamen so Fische bei Pacific Rim, die da einfach so rumgeschwommen Pacific sind. Pacific Rim. Pacific Rim, genau. Die da so äh, rumgeschwommen sind. Die sahen echt ziemlich cool aus. Und da habe ich schon gedacht, ah, dafür ist dieses 3D gedacht. Und der hinter mir, oh, also das sieht ja aus wie echt. <lacht> der war völlig aus Mäuschen. Schön. So, ja, absolut. Und ich muss auch wirklich sagen, dass die 3D-Effekte, obwohl es ja kein richtiger 3D-Film war, mir richtig Spaß gemacht haben. Jetzt eine kurze Frage, es hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Ist der jetzt Reds-Hörer des Monats geworden? Ich glaube, die stimmen noch ab. Warum willst du voten? Ich gehe mal auf äh, Reds.de Oh, da haben sie jetzt aber ein richtig schönes Wunschlisten. Also da haben sie wieder einen, einen, einen, einen Button entworfen bei Reds. Das ist wirklich, ja. da merkst du sofort, dass der Nico ein kreatives Mastermind ist. Ein Clipart-Artist ist. Das ist schon eine andere Kategorie. Ich glaube, das ist wirklich hier... Ich könnte mir vorstellen, wenn der damals zu Lukas Arts Filmzeiten gelebt hätte, mhm. der wäre dabei gewesen. Der wäre dabei gewesen. Amazon.de, ja. Wunschlisten. Das ist, das ist toll gemacht. Nee, man kann noch ähm, abstimmen. Patrick ist mit dabei. Auftritt als Quizmaster. Das klingt schon, finde ich, richtig super. Ja. Fabian, Gedicht und Video. Auch das klingt eher wie so ein debilen Podcast für mich. Und Christian Bruns. Für sein Wertungssystem. Ja, ich mag wer ist ihn. jetzt der von der, den wir gerade gesehen haben? Fabian. Gedicht Fabian. und Video? What? Was? Für, das Video, was wir gerade gesehen haben, war das, Chris. Wo war denn das g Gedicht? Weiß ich doch nicht. Ich höre nicht Reds. Da musst du den Tobi fragen. Nee, ich vote, vote da nicht. Nee, ich doch auch nicht. Ich wurde doch da nicht bei denen. Aber oh, guck mal, die haben auch einen Fußballpodcast, Von dem hört man auch überhaupt nichts. <lacht> Gibt's ja gar nicht. Muss irgendwie der letzte Scheiß sein, glaube ich. Ach stimmt, da haben sich ja neulich so äh, Zweitblästler drüber lustig gemacht, als ich in der U-Bahn saß. Ja. Ähm, nee, und äh, bei Pacific Rim, ich, ich mag das, den Namen so auszusprechen, ja. äh, bin ich zweimal eingeschlafen. Und trotzdem fand ich den Film gut. Jetzt das ist wenn, aber auch schon Ding. Ich meine, da ist ja viel Krach-Bumm, ne? Ja, schon, aber äh, ich bin ja selber so ein unfassbarer krachbum typ dass ich mich daran schnell gewöhne, wenn es um mich herum laut wird. Mhm. Ähm, nee, aber äh, was, was mir bei dem Film danach dann noch zu denken gegeben hat, ist, wenn ich da so schnell einpenne und dennoch den Film gut fand, dann könnte man ja fast behaupten, dass die Handlung des Films gar nicht so interessant war, aber der Film an sich geil gemacht war. Weil ich meine, wenn du halt bei so einem richtig geilen Film einpenst, wo wirklich Handlungsstränge wichtig sind, dann ist der Film halt im Arsch. Also, keine Ahnung, wenn du bei, ähm, äh, äh, habe ich keinen habe ich jetzt leider kein Beispiel. Hat mir eigentlich schon erzählt, dass Ole Hönes heute angeklagt wurde? Nein, nein, <lacht> wo hast denn du diese Information her? Ja, ja. Es kam auch wirklich out of nowhere. Ich gehe gerade auf dpa, aber ich glaube, wahrscheinlich brauchst du da so einen Zugriffscode, um diese Nachricht überhaupt abzurufen. <lacht> Sag mal, kann man eigentlich auf nsa.com oder so gehen? <lacht> sich anmelden, einen Account machen, meinst du? <lacht> <lacht> <lacht> du musst, musst du mal gucken. Ja, gibt es tatsächlich. NSA.gov. Bin jetzt schon drauf. Wie? G Gov? Ja. Government ja. oder was? Ja, GUFV. Äh, äh, apropos Gov, am, am Samstag ist ja wieder UFC und da kämpft ja wieder äh, Scheiler Gaf da mit, wa? Ach, schön! Ja, und die ist schon wieder so excited. Auf jedem Bild, was man von ihr sieht, hast du das Gefühl, der werden gleich die Beine abgeschlagen. Die, die ist wirklich, die hat so ein, so ein emotionsloses Gesicht, das ist unfassbar. Wie mache ich mir denn jetzt hier den NSA-Account? Und, und die trifft auf Amanda Nunes. Ja. Ja, ähm, ja ich muss mal gucken. Ich hab, hab doch hast da oben bei Search einfach mal Atombombe rein. Ich glaube, dann bist du direkt <lacht> registriert. Kriegst du so eine Verifizierungs-E-Mail. <lacht> ähm, hast du das mit Schweinsteiger mitbekommen? Dass der am Strand lag oder was? Er ist ja Fußballer des Jahres geworden, ne? Ja. Von den ähm, Journalisten dieser Republik. Genau. Aber der wurde nur von 44 Journalisten oder von, von 99 Journalisten gewählt. Von wie vielen? Ja, über 1000. Okay. Weil die anderen haben die E-Mails nicht gekriegt oder den Brief. Also von, von über 1000 Journalisten haben nur 100 einen Brief gekriegt. Finde ich schön ist eine schöne Geschichte. Und, und, und wie gehen sie jetzt voran? Wollen sie nochmal wählen? Oder? Also der Schweinsteiger hat ja wohl nur 44 Stimmen, also was ja dann auch immer noch die Mehrheit dann ja. von anderen ist. Und ja, ich glaube, das bleibt jetzt erstmal so. Ja, wer standen, also standen da Leute zur Auswahl oder ja. ähm, wer? Ribéry, Robben, Müller, Lewandowski, Schweinsteiger... glaube bis jetzt hätte ich eher für Schweinsteiger gewotet. Ich äh, für, für, für Lewandowski Quatsch nicht für. Ich hätte okay. eher für Lewandowski gewotet. Hat Schweinsteiger diesen Titel schon mal gewonnen? Nein. Ah, dann hätte ich doch wieder für Schweinsteiger gewotet. Ich dachte, ich, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, Chris, muss ich sagen. So. Anna Bader. Von die von Bader meinhof Komplex. <lacht> ja die Schwester von, von dem. Mhm. Okay. Nee, die diese diese diese Klippenspringerin. Ich hätte sie doch für einen Playboy ausgezogen. Endlich nicht. Die hat die hat äh, was äh, ja doch ähm, was mich irgendwie so ein bisschen nervös macht. Ja. Wenn du ein bisschen durchklickst, dann sieht man sie auch mal so richtig schön nackig. Ohne, ohne, Nip, äh, ohne Sternchen drauf. Mhm. Irgendwie, also ich finde irgendwie hat, hat die was. Hat schon was. Mhm. Bild 4 ist es, wo man hängen bleibt. Ja, sicherlich. Hesse ist sie bei weitem nicht. Ja. Na, ja, guck mal, das nächste an, das Fünf, da finde ich sie fast nur ein bisschen niedlicher sogar. Ja, da hat sie halt was Mädchen von nebenan, ne? Ich habe halt gleich dran gedacht, diese, diese Stellung, die passt. sind nur noch mit dem Bierkrug das sie hinkriegen. Wie findest du, also nicht auf diesen Bildern, aber wie findest du, Verena Kehrt, weil diese Bilder, da ist sie natürlich ein bisschen, ja, aufgesext, so, aber wie findest du die generell? Ist Schon so eine Bitch-Sau, oder? Es ist glaube ich eine, eine Mistfotze. Fotze, ja, würde ich auch sagen. Äh, wo ich hier gerade Beate Chepe sehe. Ja. Wenn wir schon bei geilen ähm, Frauen sind. Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen. Talking about geile Frauen. Der hat aber auch schon große Brüste, ne? Was? Wo, wo ist denn Beate Chepe mit großen Brüsten? Hat die sich die machen lassen? Ach ihr? Die, die, die hat relativ. Die Nachbarin übrigens von Beate Chepe, die hat gedacht, ähm, Beate Chepe ist äh, Prostituierte. Also das lese ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ja, aber die ist ja echt eklig auch irgendwie so ein bisschen, ne? Absolut. Ey, kann man eigentlich eine äh, Nazifrau sexy finden? Wieso nicht? Naja, ich meine, nehmen wir mal an, du siehst, einen, du hast jetzt die Möglichkeit, mit einer geilen Nazifrau zu vögeln. Chris, würdest du das machen? Tja. Hast du schon angerufen? Aber ich rufe da jetzt an. Ruf mal an, mach mal laut, schön laut. Was soll ich da jetzt fragen? Na, ähm, du kannst dich immer darüber beschweren. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das Thema auch wirklich richtig ist. Äh, Geschichten vom Handel. Auch wenn Oma eher Geld gemeint hat, bringt, das, bringt der Handel doch auch Geschichten ein. Äh, Angeboten, Öffnungszeiten, Schnäppchen, Märkte und was sonst noch alles im Einzelhandel. Also es geht allgemein über Einzelhandel. Ja, da müsst wir äh, eigentlich der Pod schon mal anrufen. Stimmt, <lacht> der könnte einen riesen Skandal aufdecken. Wollen wir den mal reinholen? Oder noch besser wäre, pass mal auf, noch besser wäre, wenn wir sagen, wir haben einen Kumpel, der in dieser Maschinerie gefangen ist. und hier die dieser, Genau, ich, hast du diese Aldi-Doku gesehen? Natürlich nicht. An den Aldi-Check? Das war wirklich großartig. Ach doch, das habe ich gesehen, ja, wo sie Aldi und Lidl versteckt haben, äh, verglichen haben, oder? Ja, genau. Und zwar bei Aldi gibt es diesen, diesen, diese perfide Masche, dass Leute ab Mitte 30 abgesägt werden, weil ja, sie nicht mit dem Leistungsideal entsprechen. Würde ich genauso machen, wenn ich Chef wäre. Bei mir wäre es aber mehr eine optische Sache. Absolut. Ja, äh, ich ja das, das ist Schweinerei Pass auf, du rufst jetzt an und sagst, du hast einen Kumpel, der mhm. arbeitet bei einer großen... Äh und? Genau, der arbeitet bei, bei einem großen Discounter. Ist das ein Discounter? Ja, kannst du sagen, Supermarkt-Discounter. Du möchtest Supermarkt-Discounter und bekommt schon die ganze Zeit Abmahnungen. Ja, und äh, genau, nehmen. es ereignen sich so seltsame Dinge, dass er praktisch. Ähm Komm, Ruhe, wir rufen den Holgi an. Der ja, weiß auf alles. Holgi an. weiß Bescheid. Holgi weiß Bescheid. Also ich rufe jetzt an und mhm. du beginnst mal. Ja, aber warte mal. Ja, was denn? Ich habe noch eine Frage, ist mir gerade noch eingefallen. Dann ja, schau mal ruhig. Du bist ja. Du bist ja, weil ganz die ey, du musst, du musst dich da wahnsinnig beeilen, weil nach 23 Uhr hast du keine Chance mehr. Es ist, es ist Viertel nach zehn, ja, mal ganz ja, ja, ja, aber glaub, glaub mir, ich bin ja. erfahrener Fritzhörer, du hast keine Chance. Aber bei jetzt warte mal. Also ich gehe dann mit der Prämisse dahin, dass ich einen Kollegen, Kumpel habe, dem es so geht, wie wir da bei diesem Check gesehen haben, ne? Aber wann kommt denn dann der Gag? Muss doch kein Gag geben. Der Gag ist, dass, dass, dass, dass wir das. Also du erzählst halt erstmal. Jetzt muss ich es wieder machen, oder? Oh, was? warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Dennis. Oh, warte mal. Dennis, Dennis. Ja? Ja. Ähm, hör mal bitte Hör mal bitte äh, Blue Moon. Jetzt? Ja, ich und Ricky rufen da gleich an. Blue Moon ist was? Auf welchen Sinn hat das war das? Fritz, da muss ich euch einen Stream oder eine App anficken. Direkt ficken ist es auch, glaube ich. Den Lippi an, den Lippi. Was wolltest du denn gerade, Schatz? Mo äh, ich wollte mal fragen, ähm... Mäuseprinz. Mal, du hast du hast die PS4 vorbestellt, ne? Richtig, beim, beim GameStop, ja. Wo denn? <lacht> Bei, <lacht> ja. ja und, mhm. Gut, dann mag ich das morgen auch. Dann können wir da gemeinschaftlich auch mal hingehen, vielleicht. Dann holen wir sie so uns ja. zusammen ab, würde ich sagen, oder? Ja. ja. Ich habe sie hier äh, in Langhagen beim, beim GameStop, halt lang haben das GameStop. Richtig. Ja, das mag ich, ich das auch. Ich kann es nämlich nicht über Amazon vorbestellen, dass ich da kommen soll. Es ist sehr unpersönlich, muss ich sagen. Es ist sehr unpersönlich. Ja, das so feierlich, ne? Äh, ja, das stimmt. Oh. <lacht> oh. Schatzi. Ja. Wir, <lacht> das war es im Prinzip auch schon. Wann, wann kommt ihr denn denn und warum? Wir machen gerade ähm, keinen Podcast. Wir machen ja, gerade... Pod wir machen gerade einen Podcast, aber der ist geheim. Wir machen diesen Podcast schon ein bisschen länger, aber der ist geheim. Hä? Äh? Den Podcast? Ja, das ist nämlich die Frage. Welcher Podcast? Keiner kennt den Podcast, aber komischerweise sind wir bei iTunes unter Religion auf Platz 1. <lacht> unter Religion, Baby. Religion? Ja, geh mal bei iTunes auf Religion und dann auf Platz 1. Dann wirst du uns finden. Ja, das? So. Das hier? Dennis, wir müssen noch unbedingt... Unbedingt vor halb müssen wir noch bei Blue Moon anrufen, bevor die Late Line-Typen dazu schalten. Da kommen wir nicht mehr durch. Ja. Und schönen Gruß an Enrico, an Danke, zurück. Enrico heißt er richtig. Risotto. Risotto. Ich jetzt Risotto. Risotto. Schön. Schön. Ich schick dir dann den Link zu dem Podcast. Du bist der erste und einzige Mensch, dem ich den Link schicke. Aber es dauert immer eine okay. Weile, weil ich es schneide immer okay. erst ganz spät. Ja, okay, okay. Den, den, gleichfalls, ne, Bussi? Küss okay. die Hand, sagen die Ösis übrigens. Genau. Äh, soll ich jetzt sprechen oder du? Komm, Chris. Du kannst auch mal machen. Okay. Also, ich rufe dich jetzt an. Wie heiße ich? Chris ist immer am einfachsten. Dann verplapperst du dich nicht. Und äh, Es ist jetzt ja auch kein wahnsinniger, exklusiver Name. Meinst du, äh, Matthew Black, da würde ich mich ab und zu verhaspeln, ja? Ja. Oh, es ist besetzt. Ich höre noch nichts. Ja, es besetzt ist. Ähm, soll ich den Gag bringen? Hallo, Domian? Äh. <lacht> <lacht> also, ich würde natürlich wahnsinnig lustig finden, den Gag. <lacht> oder hallo, Jan? Hallo, Caro. Hallo, Karo. Hm, Telefonnummer ist 0805 mal die 5 oder was? Nein, Telefonnummer ist 0331 70... 97, 1, 1, 0, ach, ich habe die falsche Nummer, sehe ich gerade, <lacht> 0, 3, 3, 1, 70, 97, 1, 1, 0, Chris, jetzt bist du mit dabei, ab okay. geht's, das klappt und klappt nicht, ach, schau an, wird, hallo, Hallo. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Äh, Entschuldigung, äh, Chris mein Name. Und ähm, ich wollte eigentlich mal heute durchrufen, weil ich einen Bekannten habe, der im Einzelhandel arbeitet, und zwar bei Aldi Süd. Und der, ähm, dem es so geht, wie man, glaube ich, in ein, vor einigen Wochen in diesem Marktcheck äh, wahrgenommen hat. am ZDF lief diese dieser Reportage. Und dem geht es jetzt genauso wie eben in dieser Dokumentation. Der wird jetzt peu à peu abgesäbelt, sage ich jetzt mal, durch Abmahnung etc. Und wollte da eigentlich nur mal mit dem warum, warum wird waschen. Warum bekommt der Abmahnung? Er bekommt äh, Abmahnungen ähm, dafür, dass er äh, zu bestimmten Uhrzeiten zum Beispiel äh, nicht äh, Kühlhäuser abriegelt etc. Obwohl ah, ja, okay, nicht, okay. Äh, ich verstehe, verstehe. Ja. Äh, Chris, wie alt bist du? Ich bin 27. Kommst du aus? Ich komme aus Hannover. So, was und Der bekommt jetzt Abmahnung für, fassen wir das irgendwie zusammen, weil ich habe ja so ein mini da. Ja, äh, äh, der bekommt Abmahnung. Mensch, was, was waren denn das für Geschichten, was der mir erzählt hat? Für Alarmanlagen nicht rechtzeitig anschalten, obwohl noch Leute im Gebäude sind, sprich Mitarbeiter, äh, äh, Lehrgut nicht richtig äh, verräumen etc. Für Lapalien, wo ich mir glaube ich vorstelle, dass man in so einem Betrieb dann schon ein Stück weit Spielraum hat. Also das sind äh, viele, viele Lapalien. Dafür bekommt der halt Abmahnung. Okay, okay. okay. okay. Hm? Gut, gut. kriegt ins Kästchen rein. Dann bleibt bitte dran und viel Spaß dann. Jo, dankeschön. Ja. was ihr ja höchstwahrscheinlich seid, weil ich glaube, es gibt niemanden, der nicht Kunde des Handels ist, selbst äh, diejenigen, Chris. die so tun, als wären ja. sie außerhalb des Systems. Okay. Und nur jetzt können wir hier ein gehen. bisschen nebenbei Blue ohne den Handel, ja, wann weiß ich immer nicht dran bin. Jetzt hat dummerweise die Männer ja, aufgelegt, wenn, wenn, wenn du das noch oh, hast Jetzt könntest du gleich dran sein. Würde ich gerne noch mit dir reden, beziehungsweise hätte ich gerne noch mit dir geredet. Die Melanie hing eben in der Warteschleife und war die erste Mitarbeiterin des Handels, die anruft und was erzählen wollte. Das finde ich ja insbesondere äh, sehr interessant, ähm, die Geschichten über Kunden zu hören. Weil Geschichten von Kunden, ähm, also aus Kundenmund, die höre ich selber oft genug, äh, und wenn ich sie mir selbst erzähle. Aber ich spreche relativ selten mit Mitarbeitern des Einzelhandels und äh, ich glaube, ihr habt viel zu erzählen. Haut euch 0331 70 97 110. Jetzt machen wir aber erstmal Nachrichten hier. Ähm, danach geht's weiter. Und was wir da erleben, beziehungsweise was ihr da erlebt, ist das Thema der heutigen Sendung. Und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, eure Geschichte vom Handel zu erzählen. Also eure Geschichte von den Kunden oder eure Geschichte von den Händlern. 0331 70 97 110. Der Chris ist dran. Hallo Chris. Ja, moin moin Holgi. Moin. Bist du Händler oder bist du äh, Kunde? Oder bist du Dieb? <lacht> Weder noch. Ich bin äh, Mittelsmann im Prinzip. Oh. Und zwar ja, ein, ein sehr guter ein sehr guter äh, Kumpel von mir, der ist im Einzelhandel tätig, sprich als Filialleiter äh, bei einem relativ großen Discounter. Mhm. Ist in Nord und Süd. Ah, Ich mhm. glaube, dann weißt du, welchen ich, ich, ja. ich meine. Und da gab es ja äh, vor 14 Tagen circa so eine Dokumentation, im cds meine ich, Mhm. Äh, wie das da abläuft, dass wenn man in ein gewisses Alter kommt, mit der 30, ähm, ja, dass man da dann ab und zu äh, dubioserweise Abmahnungen bekommt. Und ähm, das passiert jetzt auch ihm. Er ist jetzt äh, 34. Ja. Und merkwürdigerweise kommt er anscheinend jetzt auch in dieses Beuteschema, der Obrigkeit und ähm, ja. Was, was was heißt, was heißt Abmahnung bekommen? Versuchen die Leute rauszudrängen, die so alt werden, dass sie sie irgendwann nicht mehr feuern können oder die zu teuer werden oder was ist das für eine Strategie? Ich glaube, weil die Leistungsbereitschaft ein bisschen nachlässt. Also zumindest bei meinem Kumpel ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die die, die Willigkeit, sondern ähm, ja, er forst jetzt, sage ich jetzt mal, viel seinen untergestellten Kollegen ab und ich weiß nicht, ob das die ja, die Chefs so gerne sehen. Ähm, Zumindest ist, es, ist er jetzt wohl in so einem Alter, dass die Chefs denken, oh, der ähm, lehnt sich wohl zu viel zurück und ähm, ja, ja. Äh, dem könnte man dann ab und zu oder ab und an jetzt auch mal abwägen. Und Interessant, ja, habe ich, hab ich gar nicht gesehen, die, also die, hätte ich gerne mal gesehen, diese Doku. Hm. Ja genau, tatsächlich, wenn der jetzt irgendwie mal zum, zum ich sage jetzt einfach mal den Namen, oder? Ja, mach doch, ich kann dich da eh nicht dran hindern. Wow. so, na gut. Ja, was ich Wenn machen? jetzt einmal zum ID gehst, ja. ist frappierend, dass irgendwie die, der Großteil der Mitarbeiter recht jung ist. Das stimmt. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Wobei ich ja, das und, eigentlich äh, bei allen anderen Discountern, ich überlege gerade, ich habe das eigentlich bei allen anderen Discountern auch, dass da das Personal recht jung ist. Ich führe das eigentlich immer darauf zurück, dass, dass man damit einfach nicht alt werden kann, weil das auch furchtbar anstrengend ist. Zum einen natürlich auch, na klar, aber ich ähm, weiß nicht, ob es da vielleicht von dem, von dem äh, Betrieb irgendwie dann... <lacht> ja, ich habe das ja, noch nie, also das war natürlich die wohlwollende Interpretation, die ich ja jetzt hatte, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese Läden dann einfach die Leute irgendwann feuern. Weil es ja klar, wenn du da ja. mal 15, 20 Jahre in so einem Laden gearbeitet hast, können die dich nicht mehr einfach so rausschmeißen. Da, äh, Absolut. Da dreht Arbeitsgericht äh, um den ich mal, Wolf. Ja, ja denke ich mal, dass wir den äh, vor dieser äh, Zeit dann absägen wollen, sprich abmahnen wollen und dann Ja, blüht in dann halt äh, die Entlassung. Und ich habe auch mitbekommen, dass sogar äh, bestimmten Mitarbeitern ähm, nachspioniert wird. Das werden richtige äh, Detektive auf den Parkplätzen äh, positioniert, um irgendwas zu, zu erhaschen. Irgendeinen Fehler, den du begehst, weiß ich nicht, die Bude macht um 21 Uhr dicht und du schaltest die Alarmanlage erst um 21.08 Uhr 8 ein. Mhm. Das wäre dann wohl schon ein Grund äh, ab zu und ja, das blüht ihm wohl anscheinend jetzt auch und ähm, ja, der ist äh, relativ fertig mit der Welt und naja klar, was machst du damit. Das frage so ich 30, mich immer die Leute, 30. die dann da stehen und spitzeln, ne? Also diese Detektive, was sind das eigentlich für, für, für, für ekelhafte Menschen? Also <lacht> die sind ja nun erst recht nicht gezwungen, das zu tun, oder? Absolut nicht, aber irgendwann müssen wir halt schon wissen, äh, sehen, wo wir alle bleiben. Und ich denke mal, auch dazu gibt es Leute. Die ja, aber ich mein, jetzt ernsthaft mal, wie, wie, wie deformiert muss ich eigentlich sein? Also so charakterlich deformiert muss Geistig ich eigentlich deformiert. sein. Geistig deformiert. Geistig deformiert, genau. Moralisch am Ende <lacht> muss ich eigentlich sein, um mich äh, vor so einem Supermarkt zu stellen ja, und Leute anzuscheißen. Also ich meine, man kann ja, ja hinter in seinem Bericht schreiben, nee, alles in bester Ordnung. Das ist ja auch eine Möglichkeit, aber ja. anscheinend passiert das ja nicht. Ne? Stattdessen wird da, werden dann da so richtig so äh, ekelhaftes ja, Denunziantentum das irgendwie so proportional äh, viele positive Bewertungen ausbricht, dann bekommt man wahrscheinlich auch dann Ärger ne? als mhm. als äh, sage ich jetzt mal als Berufspätze. Ja, kann ja auch nicht ja. sein, ne? weil das natürlich auch nicht im, das ist ja wahrscheinlich nicht der Auftrag. Also der Auftrag wird ja nicht lauten: äh, Stellen Sie sich da mal hin und gucken Sie mal, was die Mitarbeiter falsch machen, sondern stellen Sie sich da mal hin und äh, gucken Sie, dass die Mitarbeiter was falsch machen. Genau. Also so der ist ja, Wir wollen ja die, die schlechten Nachrichten haben, nicht die guten. Ich denke, wenn man was finden will, dann findet man immer was. Ich habe auch natürlich. mal, ich habe Beruf in der Gastronomie gelernt und da fängt das schon beim Mundraub an. Und da gibt natürlich da immer so Grauzonen und so, dass man äh, ja immer was findet, wenn man will. Ja, natürlich, weil jeder immer Fehler macht. Wir sind halt Menschen. Also es ist, absolut, äh, absolut. Und, und, äh, entweder entweder man, man entwickelt da so eine gewisse Gelassenheit äh, im Umgang mit den Fehlern der anderen und äh, Kollegen und vorgesetzten Untergebenen und sowas. Äh, ja, Oder man äh, schreibt den ganzen Tag Listen, wo die was falsch machen, die anderen. Nur man selber natürlich ja, nicht, jetzt, jetzt die Frage, ähm, was rät man denn jetzt dem Kerl? Was rät man soll dem Soll man sich Kerl? dagegen aufräumen, äh, gar vor Gericht gehen? Oder soll man sich jetzt anstrengen und ja, alles penibel machen? Anstrengend, alles penibel machen. Also ich persönlich würde es nicht so machen. Also wenn, wenn ich einen Chef hätte, der mich, der mich auf so eine Weise drangsaliert, würde ich dem das Leben schwer machen. Also das wäre meine, meine Strategie da. Aber das, ist, das wäre auch wirklich nur meine. Also da würde ich es echt drauf ankommen lassen. Also auf Krieg. Ja, okay. also da, da, weil, weil, weil ich finde das so, das, das ist halt Machtmissbrauch. Und ich, also mich persönlich mhm. ärgert nichts mehr als Machtmissbrauch. Das ist so das Schlimmste, was man, was man mit mir machen kann, irgendwie, wenn man, wenn man. wieder bei der NSA werden oder was? Zum Beispiel, das ist auch sowas. Darum empört mich das auch so sehr. Halt ja. einfach Machtmissbrauch, ne? Sich in, eine, in, in einer machtvollen Position befinden und dann äh, das nicht verantwortungsvoll einsetzen, sondern äh, zum eigenen Vorteil, da kann ich noch mit leben, würde ich wahrscheinlich sogar selber noch machen, aber zum Nachteil anderer seine Macht benutzen, das ist so das, das Letzte, was man nee. Dem würde ich richtig das Leben schwer machen. Hm? Okay. Ja. <lacht> Aber das ist jetzt nicht der gute Rat an deinen Kumpel. Der muss irgendwie seinen Umgang damit finden. Als sich einen Job suchen, ja. wo sowas nicht passiert. Ja, natürlich. Jetzt hat man natürlich im Einzelhandel was gelernt und großartig umschulen ist jetzt auch, äh, glaube ich, Mitte 30 jetzt nicht der allerbeste Zeitpunkt. Doch, das geht immer, glaube ich. Das geht immer? Ja, vor allem, also mit Mitte 30 bist du ja wirklich nicht zu alt. Okay. Also es ist wirklich schwer, was man dem mal raten soll. Ne? Ja, absolut. Also ich wüsste da auch wirklich nichts, nichts, äh, nichts Gutes, nichts Konkretes. Pff. Ja. Und sonst ruft doch oh. niemand an, der jetzt einen guten Rat geben könnte. Ist halt auch schade. Ne? Das gibt's doch gar nicht. Das ja, nee, weil Thema, das Thema verreckt gerade. Das ist immer wieder sehr schön. Das sind so diese Themen, äh, wo ich, wo ich denke so, ey cool, also Einzelhandel hat ja jeder was zu erzählen. Ne? Wir leben tagtäglich Geschichten aus dem Einzelhandel. Da denkst du. Ja. Hat offensichtlich. Es gibt, äh, eine, es gibt eine, eine relativ witzige Geschichte von ihm auch äh, möglicherweise. Äh, Untermauert das jetzt nicht unbedingt sein, sein, sein, sein Dasein da bei dem Aldi. Und zwar hatte er jetzt vor einigen Wochen eine Kundin gehabt, die wollte... Es gibt so eine Aldi-Talk-Geschichte, das ist so eine Prepaid-Karte. Ja. Wusste ich auch nicht. Und die wollte für 10 Euro Guthaben haben. Mhm. Und dann sagte er, ja, wir haben leider nur 5 Euro Karten, gebe ich ihm zwei. Ja. Und er sagte sie wohl ganz patzig, ja, das müssen Sie mir jetzt nicht noch erklären, das ist ja wohl selbstredend. Und dann... Oder das ist ja das das dasselbe oder das Gleiche hat sie gesagt und dann hat er einfach die restlichen ähm, ich glaube sie hätten 50 Euro schein gegeben und die restlichen 40 Euro in 1 Euro stücken gegeben und dann meinte er dann halt auch äh, ja das ist ja auch dasselbe und ja. <lacht> ja ja aber das ist doch das ist so so genau die schöne Art von Gehässigkeit die ich mir auch wünsche wenn jemand jemand so irgendwie so ein Mitarbeiter da im Einzelhandel blöd kommt den dann einfach auch mal so auflaufen zu lassen absolut absolut Wobei die Frage ist, muss ich das eigentlich annehmen, wenn mir jemand 40 Euro in 1-Euro-Stücken gibt? Hm. Ja, warum nicht? Weiß ich nicht, ich kann ja sein, dass es da irgendwie so eine Schamgrenze oder irgendwie sowas gibt. Wenn, gibt es ja nur eine moralische Grenze. Ich meine, verpflichtet ist man ja schriftlich erst zu nichts, wenn man dann eine Transaktionen geht. Ne? Da wäre ich, wär ich mir gar nicht so sicher. Ich meine, wir machen doch für jeden Stuss, machen wir irgendwelche komischen Gesetze und Regelungen. Könnte ich mir echt vorstellen, dass, dass es auch irgendwo... Das ist Tritt das dann auch schon in Kraft, wenn ich einfach äh, ein gewisses Etablissement betrete, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich kann es mir nur vorstellen. Ähm, ja. Also ist jetzt ID auch schon ein Transitbereich, oder wie ein extra? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Totalitärer Bereich in Deutschland. Genau. Okay. Ja, aber könnte ja sein, dass es irgendeine Verordnung gibt, die sagt, nein, in, äh, bei, bei äh, Geschäften ist es, äh, da, keine Ahnung, da äh, darf, darf man höchstens oder muss man höchstens 12 Euro in 1-Euro-Stücken annehmen. Äh, alles darüber hinaus muss in Scheinen sein. Also 13-Euro-Scheine, 14-Euro-Scheine. Sie hat das wohl angenommen. <lacht> aber ich denke mal, sie wird sich dann auch nochmal auf schriftlichen Wege dann beim Chef melden. Aber naja, gut. Kaufst du eigentlich im Einzelhandel oder bestellst du im Internet? Äh, äh, Lebensmittel? Beides. Lebensmittel ist natürlich auch eine interessante Frage. Ne? Kann man auch mittlerweile bestellen. Funktioniert sogar ich, ganz gut. Äh, äh, einige, einige Bekannte, die bestellen Süßigkeiten und Schiffs und sowas für mhm. größere Veranstaltungen. Was heißt größere Veranstaltungen? Für, für private Bowls etc. Äh, ausschließlich äh, online. Mhm. Süßigkeiten und Fast Food geschichten Aber ich glaube frische Sachen. Ich hab, bin, bin gelernter Koch, muss ich sagen. Und oh, habe dann ja. schon ein bisschen ein Auge für äh, frische Sachen. Aber ähm, nee, Dann bin ich schon der, der, der perfide Käufer im Laden. Ja. Auch, im, auch im Discounter? Ein Freund von mir, der kauft zum Beispiel nicht im Supermarkt, also der kauft noch nicht beim normalen Supermarkt sage ich, mal, sondern er geht immer auf den Wochenmarkt. <lacht> Nee, also ich denke mal, so eine Geschichte wie Grillfleisch oder so, da habe ich schon meine Hemmschwelle vor, dass ich da im Discounter irgendwie so ein abgeschweißtes okay. Gammelfleisch kaufe. Ja, sicher. Was. Das, das, das kaufe ich dann schon irgendwie vom Markt oder vom, vom Fleischer dann etc. Aber nee, da habe ich auch die Zeit nicht für, jetzt mich vormittags irgendwie da auf dem Wochenmarkt zu begeben. Aber ansonsten glaube ich schon, dass jetzt unbedingt, dass die Qualität jetzt auf den, in den bei den Discountern oder Supermärkten jetzt im frischen Bereich auch nicht zu, katastrophal auf jeden schlecht ist. Na, die setzen zumindest so viel um, also sie haben so viel, so viel Warendurchsatz, äh, dass es wahrscheinlich sogar relativ frisch ist. Also bei Gemüse, und Obst und Gemüse habe ich oft den Eindruck, dass, dass äh, das Zeug sehr frisch ist, weil es sofort wieder verkauft wird. So, die Fluktuation wird so groß sein, dass ja. halt immer was Frisches da sein wird. Das denke ich auch, ja, völlig richtig. Ja. Chris, schönen Dank. Ja, nichts zu danken. Und ich. eine gute Nacht noch. Gleichfalls, bis Danke. Ende. tschüss. Ja, Chris, hast du toll gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, was ich erzählen sollte. Es war mir auch, es war auch ganz schön langweilig, das Gespräch. So, jetzt rufe ich mal an. <lacht> Und äh, jetzt muss ich mir natürlich auch eine Geschichte überlegen. <lacht> also du, ich, jetzt mit einem guten Rat zu kommen, ist, glaube ich, zu billig, oder? Ja, wofür ein guter Rat? Für diese Geschichte, oder ja, was? Ja, ja, ja. Ja, das wäre cool eigentlich. Also, wir können es ja versuchen, ist ja wurscht. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. 110. Äh, am besten machst du nachher dein Mikrofon dann auf, äh, auch auf aus. Weil dann kannst ja. du. Da habe ich nämlich auch so gemacht. Aber jetzt bleibt ja, okay. mal noch dran. Es muss einfach nur die Klappe halten. Fritz, hallo. Ja, hallo, Jost der Matze. Ich habe gerade bei euch zugehört. Matze, Und ja. Matthias, ja, genau. Okay, wie alt bist du? Ich bin 21. 21. Kommst ja. Aus? Bitte. Woher kommst du? Ich komme aus Stuttgart was möchtest du uns denn erzählen? Ich habe gerade ähm, einen Anrufer vor mir bei euch gehört und da ging es um so eine Geschichte, ähm, dass er oder sein Kumpel beim Aldi rausgemobbt werden soll beziehungsweise durch Abmahnungen irgendwie da abgeschoben werden soll. Ja, ja. Und der wollte so wissen, was man dem für einen Rat gibt. Und ähm, ja, also bei mir war es, also ich arbeite selber nicht beim Aldi, aber mein Vater hat beim Aldi gearbeitet früher. Und äh, ihm ist wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte passiert. Das ist natürlich nicht ganz nachzuweisen, weil äh, die sagen ja nicht, wir schmeißen dich raus, weil du alt bist und so. Und der hat halt die Geschichte versucht mit, er geht zum Anwalt und versucht, sich wieder reinzuklagen und ist da äh, grandios gescheitert eigentlich. Und äh, das wollte ich jetzt mal hier zum Besten geben, wenn da Interesse besteht. Okay, ja, super. Na also, geht doch. 0331 70 97 110. Wo kauft ihr eigentlich ein? Guten Abend, Matze. Hi Eugen. Wo kaufst du eigentlich ein? Ähm, ich persönlich Discounter, Wochenmarkt und ab und zu dann Edeka, weil ich glaube, das ist ja nicht so ein richtiger Discounter, oder? Ich weiß nicht, die tun immer so, als wären sie keiner. Ich habe mal gehört, warte mal, wo war denn das? Ich habe mal gehört, irgendjemand hat mir mal erzählt, Edeka wäre der Einzige, die keine 400-Euro-Jobber beschäftigen, sondern nur äh, anständig bezahlte Leute. Also weiß ich weiß nicht, ob das stimmt. Bei uns in der Region kann ich zumindest behaupten, dass das die einzigen sind, bei denen das Kassenpersonal eloquent rüberkommt. Also das ist jetzt mhm. schon ein bisschen wertend, aber meine ich eigentlich gar nicht böse, aber es kommt mir einfach so vor, als ob die noch ein bisschen entspannter sind im Job und dadurch mehr Zeit vielleicht haben für ihre Kunden. Kann aber auch täuschen. Ah. Ja, vielleicht hört das ja jemand, der da arbeitet und kann das bestätigen oder widerlegen. Also weil das wäre eigentlich, ist das ein Zeichen oder, oder wäre das ein guter Grund dafür, nur noch bei einer bestimmten Ladenkette einkaufen zu gehen, wenn man weiß, die Leute werden da anständig bezahlt. Ja, ich, ich hätte gerne so wie früher, also dass du wirklich für alles Mögliche einen Laden hast. Also einfach so einen Laden, wo du Obst kaufst, wo du Fisch kaufst und... Ähm Einen guten Bäcker, also das, was jetzt Bäcker genannt wird, ist ja nichts mehr mit dem, was wir früher so als Bäcker bezeichnet haben. Ja, jetzt gehst so du halt zum bio wenn du das haben willst, weil es vor 20 Jahren noch bei dem, beim Bäcker gehabt hm? Ja, leider bei uns jetzt hier im Ort keine Chance. Also da hast du wirklich nur noch so Kettenbäcker. teigbatzen batzen aufwärmstationen das also ja. das geht gar nicht mehr. Ja, aber ansonsten äh, versuche ich das meist irgendwie beim Edeka und auf dem Wochenmarkt zu bekommen. Aber äh, ja, wenn du länger arbeitest, hast du natürlich meistens das Problem, dass äh, die richtig guten, frischen Sachen dann äh, einfach nicht mehr zu haben sind. Also muss man das so ein bisschen koordinieren, dann sage ich meiner Mutter mal Bescheid oder meine Frau sagt ihrer Mutter Bescheid, dass ich mal was mitbringen soll, weil die ein bisschen mehr Zeit haben. Aber äh, ja, ansonsten bist du halt dann doch an den Discountern irgendwie, kommst dann an denen vorbei. Nee, geht nicht mehr, ne? Ja, leider. Was ist eigentlich passiert? Ist das, ist, dass, dass diese Läden alle verschwunden sind? Ist das, weil wir so faul sind? Weil es halt doch angenehmer ist, so einen Einkaufswagen zu nehmen, einmal da durchzumarodieren und alles zu haben, was man sich einbildet, zu brauchen? Ja, mit Sicherheit. Und das ist hauptsächlich, denke ich, einfach eine Preisfrage. Also ich habe jetzt ähm, vor einiger Zeit diesen äh, fooding film angeschaut. Könnt ihr bestimmt. Äh, fooding? Ich überlege gerade, habe ich den schon gesehen? Ich glaube nicht. Wo das so aufzeigen, wie in Amerika die äh, Kühe mit Mais gemesselt werden und dadurch Bakterien entstehen, die Leute krank machen. Nee, hab das habe ich nicht gesehen. Das musst du dir mal angucken. ist natürlich typisch amerikanisch, also wahnsinnig übertrieben und sehr wertend dann auch dargestellt. Also da gibt es bestimmt auch eine Gegenseite, um das ein oder andere Gerücht äh, auszuräumen. Äh, dennoch habe ich danach mal darauf geachtet, wirklich äh, Obst und so aus der Region zu kaufen und und und nicht mehr so willkürlich hier ist die, keine Ahnung, die, die, die Gurke aus Spanien mhm. und die Weingraube aus Italien und da merkst du halt einfach, dass da eine Gurke nicht mehr 39 Cent kostet, sondern halt fast 2 Euro. Ja. Wenn du dir halt ich weiß nicht, jeden Tag eine Gurke kaufst und die fast zehnmal Mal so teuer ist oder, oder von mir aus siebenmal Mal so teuer ist, das geht dann schon ins Geld. Wenn du nicht so viel hast, dann merkst du es da halt auch schon. Ja. Also eigentlich, eigentlich, ähm, Klar, mit Fleisch und so kann ich das noch nachvollziehen, dass man sagt, dann holt man sich halt ein- oder zweimal nur in der Woche. Fleisch reicht sowieso mhm. äh, und, ähm, und, und, und macht ja ist ja eh ungesund, so häufig Fleisch, Fleisch zu essen, aber Gemüse und so ist halt einfach relativ teuer. Also da, man müsste eigentlich mal diese, diese, diese Wertung, diesen Warenkorb, was wir da immer machen, ja. also wie, wie, wie alles gestiegen ist, das müsste man eigentlich mit einheimischen Produkten nur machen. Das wäre mal interessant. Das gibt aber ja bestimmt auch, oder? Ich muss jetzt jeden Mist eine Statistik. Ja, das wäre das wäre für mich wirklich mal interessant. Also dass dass ich mal sehe, äh, wenn ich nur einheimische Produkte kaufe, Bio und beim Bauern, was bezahle ich da, äh, um, um ich den, den Warenkorb Waren... voll zu kriegen, also den Standard ja. Warenkorb. Ja, ja ich möchte gar nicht, ich möchte ja gar nicht jetzt hier irgendwie jeden Tag ein, ein Lammkotelett oder was da gucken, was auf dem Tisch. Ach. Aber einfach, dass ich Das ist ein ordentliches Brot, ein bisschen Käse, sowas in der Art und abends vor mir ist ein Salat und am Wochenende gibt es mal Gulasch äh, und mm -hmm. ich, das gut, was. Äh, Ja, das, das würde mich wirklich mal interessieren, was da dann am Ende dabei rauskommt. Kaufst du Elektrogeräte beim Fachhändler, wo du sie dann auch repariert kriegst und, oder gehst du da zum Kistenschieber? Ja, also ich, wir hatten bei uns im Ort lange Zeit so einen, so einen typischen Elektrofachmarkt, mhm. äh, wo der Chef noch selber hinter der Theke stand. Genau, wo du einen Ort Ersatzfernseher kriegst, wenn der Alte kaputt ist und er den abholt zum Reparieren. Absolut. Der auch mit nach Hause kommt und die Fernbedienung die erklärt und so. Ja. Genau. Ja. Und der ähm, wurde dann übernommen, sage ich jetzt mal, oder hat sich verkauft an diese... Äh, Wie heißen die denn jetzt? Also früher hieß er jetzt Stuck oder irgendwie so? Ja, die nennen sich dauernd um, ich weiß es auch nicht mehr. Elektronikar irgendwie so, ist auch bewusst. Ja. Und äh, jetzt, der ist zwar immer noch da, aber du merkst halt, dass alles schon ein bisschen straffer jetzt da gehändelt wird. Also das ist jetzt nicht mehr so, ähm, du kommst rein und dann hält er mit dir ein Schwätzchen oder so, sondern es ist halt, also man merkt halt einfach, dass es ein anderes Klima davor herrscht. Mhm. Kommt mir jedenfalls so vor, kann auch, kann auch völlige Einbildung sein, weil ich halt äh, andere Erfahrungen mittlerweile in anderen Geschäften gemacht habe. Aber äh, ja, ja. finde find ich aber plausibel, weil der wird ja nicht umsonst äh, seinen Laden verkauft haben äh, und und dann da Angestellter geworden sein. Also ich vermute mal, dass das so läuft dann. ne? Das ja, ich das hab ja ich kann selber Fall nicht mehr halten. Da habe ich ja früher mal äh, im Kino geleitet und dann wurden wir auch übernommen und ich habe den Posten weitermachen äh, dürfen. Aber ähm, davor hatte ich halt so acht, neun, zehn bei starken timo jahrgängen wie Herr der Ringe oder so, dann auch mal zwölf Ar Stunden Arbeitstage. Mhm. Und als die das dann übernommen haben, dann war halt äh, wirklich fast jeden Tag 14, 15 Stunden angesagt. Und dann kannst du, also nach drei Tagen 15 Stunden Arbeit, jeden Tag mit Kunden, bist du einfach nicht mehr so freundlich. Das nee. geht einfach manchmal nicht mehr. Wenn ich der Achte äh, fragt, ob da noch Karten für den Film da sind, da wurde schon mal gesagt hast, das ausverkauft oder so, das ist... Das fährt dann so ein bisschen an deinem Nervenkostüm. Ja, ich würde ständig die Leute anschreien. Ich könnte das nicht. Ich, das gibt so Berufe, vor denen habe ich Hochachtung und das ist halt sowas wie Einzelhandel oder eben so ja Kinokasse. Ich, ich würde nur noch Leute anschreien. Weil ich, hasse, ich hasse Menschen, wenn ich die sehen muss. Das ist der Grund, warum ich angerufen habe, weil ich habe einen, gerade eben hast du mit einem Typen gesprochen, der beim beim Aldi gearbeitet hat. Der ja, wurde Kumpel beim Aldi gearbeitet, genau. Oder so genau. Und bei meinem Vater war es eigentlich ähnlich, also vermuten wir jedenfalls. Er hat äh, früher beim ID gearbeitet mhm. und äh, das äh, ja, also es ging dann auch irgendwann los, dass So Sachen aufkam, ja, sie äh, waren hier dafür zuständig, dass die Kiste da und da steht und die steht jetzt nicht da. Mein Vater hat gesagt, ich weiß aber ganz genau, ich habe die Kiste ja. da hingestellt, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, mhm. völlig merkwürdig. Und er, er war sich hundertprozentig sicher und die haben Steif und fest behauptet, er hätte sie da nicht hingestellt. Und äh, so ging es dann los, da ging es weiter mit, mir fehlt eine Rolle, fünf Markstücke oder, oder gab es mal fünf Marktstücke? Fünf Marktstücke gab es mal, ja. Irgendwie sowas hat gefehlt. Und er hat gesagt, das, das, das, er hat nichts weggenommen. Und ähm, ja, wir haben ihm halt unterstellt, er hätte was weggenommen. Dann gab es auch mal einen Fall, dass man äh, plötzlich diese Rolle wiedergefunden hat an einem ganz anderen Ort, wo er gar nicht war. Also schon im Laden, aber da hat er sich praktisch gar nicht aufgehalten. Und es gab immer mehr so Fälle. Und das an sich hat mein Vater wahnsinnig gemacht. Weil wir haben aufgekauft und so. Und du verdienst jetzt in der Branche nicht so viel Kohle. Er wusste, er muss sich ganz schön auf den Arsch setzen, dass er das durchziehen kann. Und es ist mehr oder weniger durch die ganze Geschichte ein bisschen, es klingt jetzt ein bisschen hart oder so, aber es ist, der ist nie bekloppt geworden dadurch. Der ist wirklich zum Choleriker geworden. Ja, der klar. Das macht dich, das ist ja, wahrscheinlich ist das auch genau die Strategie. Weil du kannst die Leute halt nicht wirklich feuern, also machst du sie Mürbe, solange bist du wirklich was Richtiges gegen sie in der Hand hast und dann schmeißt du sie halt raus. Ja, nur mein Vater hat, weil mein Vater hat es wirklich überhand genommen. Also, das muss ich jetzt wirklich so sagen, weil äh, er hat, äh, es gab dann so Fälle, dass er direkt äh, zum Beispiel äh, Das, man traut sich fast nicht zu sagen, aber er hat sich, also es gab so eine Szene, ähm, da war ein Dunkelhäutiger an der Karte, er musste den abkassieren und der hat den Betrag nicht verstanden. Ja. Und darauf kam mein Vater nicht mehr klar. also ich, das, Mein Vater ist wirklich kein Ausländerfeind, also das ist jetzt nicht so, und ich jetzt auch mal einen Döner ja, oder so. Ja. Aber in dem Moment war das dann einfach zu viel, dass der Mann ihn nicht verstanden hat und äh, das, das war halt einfach so noch der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und dann hat er den dann beleidigt im Laden. Ja. So, und äh, dann wurde er zum Chef gerufen oder zum, zum TR-Leiter oder ich weiß gar nicht, was das für eine Position war und die haben sich erstmal darüber kaputt gelacht und haben gesagt, ja, so in der Art, ja, da hast du ja dem Simbo gezeigt und so, Ach aber haben ihn trotzdem abgemahnt. Also sie haben sich vorher erstmal darüber lustig gemacht und so und, und fanden das, <lacht> das vordergründlich total lustig, aber haben natürlich die Chance gleich genutzt, den mhm. abgemahnt und äh, bei der zweiten Sache, also die zweite, also warum er dann entlassen wurde, das lag dann so ein bisschen am Alkoholproblem, weil er... Ich, behauptet, durch diese Jobgeschichte angefangen hat zu saufen. Mhm. Also ich, ich glaube wirklich, das kam dadurch. Ich habe das vorher nie mitbekommen und äh, man hat so richtig diesen diesen, diesen diesen Umbruch bemerkt in ihm. Also ich war damals natürlich noch sehr, sehr jung, aber man hat das gemerkt, dass sich was geändert hat und das ist bis heute nicht weg und Heute das liest man ja auch immer wieder davon, dass das in vielen Läden und, und überhaupt in vielen Firmen das so gang und gäbe ist, diese Strategie, die Mitarbeiter komplett mürbe zu machen und dann zu sagen, ja, du taugst nichts mehr, weil du Mürbe bist. Ja, genau. Ja. Und, und, und, und heute arbeitet er in der Spedition ja. und das völlig das, das Wahnsinnige ist eigentlich, dass er exakt die gleiche Taktik jetzt selber anwendet. Na, gegenüber, super. also er versucht keinen rauszumobben, aber er lässt halt Fehler gibt es bei ihm nicht kann man so sagen und und er versucht auch jeden Fehler, den ein anderer macht, oder jede Schwäche, die ein anderer hat, ähm, versucht er nicht zu nutzen, um den irgendwie äh, beizubringen, was er besser machen kann, sondern versucht das zu nutzen, um den lächerlich zu machen und als Idioten darzustellen und so und äh, teilweise schäme ich mich ja schon fast so ein bisschen dafür. <lacht> Jeder tritt so gut nach unten, wie er kann. Ne? Ja, es ist halt die Frage, ist das jetzt ein Problem, dass mein Vater eigentlich einen Griff kriegen sollte oder ob also natürlich ist es ein Problem, aber der Ursprung, behaupte ich, und, und auch meine Mutter, liegt wohl daran, dass er äh, wirklich da gebrochen wurde in im Traumjob letzten Endes. Weil ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, also so 1990 rum oder sag ich mal 95, war Aldi äh, jetzt nicht unbedingt ein schlechter, ist wahrscheinlich, na, ich weiß es nicht, aber war kein schlechter Arbeitgeber. Nee, das war, ich erinnere mich auch daran, also als ich auch noch jung war, auch Schüler war, äh, hieß es auch immer, da verdienen die auch das meiste Geld und haben irgendwie auch die angenehmste Arbeitsatmosphäre. Ja. Ob das ja. heute noch so ist, weiß ich nicht. Ja, wir haben immer noch Leute, ähm, also äh, es kommt daher, dass mein Großvater hatte früher einen eigenen kleinen Laden, so ein so äh, ja, wie man es halt kennt, so ein Tante-Emma-Laden. Kolonialwarenladen. Absolut, wo ja. es halt alles gab und ja, so. Okay. Und wo es zum Beispiel dann auch, äh, war der Erste, der einen Fernseher im Ort hatte und dann äh, hatte dann auch mehr oder weniger so eine Art Kino veranstaltet, weil wir kommen aus der DDR eigentlich, mhm. also ehemaligen DDR. Und wir haben jetzt viele Leute, die dann eben auch noch in Discountern arbeiten, ähm, Also bestimmt so drei, vier Familienmitglieder. Und es gibt auch einen, der arbeitet noch beim Aldi. Und äh, die berichten im Endeffekt, das wird, es ist fast nicht mehr machbar, äh, diese Belastungen auszuhalten. Die, die da aus und das alles da aus nur, weil es uns zu so teuer ist, äh, einen Euro für eine Milch zu bezahlen und wir die lieber für 50 Cent haben wollen. Ne? Wer sagt, das liegt daran, dass, dass nach oben hin mehr Geld durchsickern soll. Ja, das er, auch. Das, das ist ja sowieso. Klar. Also ich meine, die, die, die Inhaber und, und Anteilseigner, die werden immer reich. Also das ist ganz klar. Ja, aber er behauptet, äh, dass er insgesamt nicht das Gefühl hat, dass die, dass die Preise beim ID im Vergleich zu vor 20 Jahren äh, extrem gesunken werden oder so, sondern genau, äh, im Endeffekt sind sie sogar fast schon gestiegen, aber das kommt halt nicht bei ihm an. oder Keine Ahnung, beim, beim, beim Lieferanten oder so, sondern das kommt halt direkt bei der äh, nächsthöheren Ebene, sprich Management mhm. und äh, bei den ganzen Konsorten an. Müsste man und, mal ausrechnen eigentlich, das wäre mal, auch mal ganz interessant. Also es ja, dürfte ja kein Problem sein zu gucken, was habe ich vor 20 Jahren, also was hat es vor 20 Jahren gekostet, beim Discounter einzukaufen, was kostet es heute, beim Discounter einzukaufen, das wäre echt mal interessant. Ja, und ich, dementsprechend habe ich halt dann auch versucht, mein, mein Einkaufsverhalten umzustellen, ja, um, um sag ich mal, diese lokalen Leute so ein bisschen zu supporten, soweit es halt geht, finanziell. Aber, ja, scheitert halt wirklich dann immer wieder an an den doch deutlich zu hohen Preisen im Vergleich zu Internet oder Discounter. Mhm. Das ist für mich das, das allergrößte Problem eigentlich, dass ich finanziell, obwohl ich gut verdiene, eigentlich einen guten Job habe und so, aber dennoch stoße ich da wirklich schnell an Grenzen. Das macht mir dann manchmal auch so ein bisschen äh, Sorge, wie sich das entwickeln wird in, in den nächsten Jahren. Darauf bin ich auch mal gespannt. Matze, ich sage jetzt mal Tschüss und vielen Dank, weil ich muss die erste Stunde dieser Sendung beenden und neue Verpackungen und neue Hotline und so einschalten. Alles klar, Holger. Ich wünsche übrigens noch ähm, gute Besserung. Pat, besser geworden ist. Nein, ist es nicht. Vielen Dank. Ach, dann gute Besserung. Dankeschön. <lacht> tschüss, dann, Tschüss. Ich konnte nicht böse sein. Das war ein Schuss in den Ofen. Ja, aber ich hatte Spaß. Chris, hast du dir das, Leben, dir das Leben genommen? Nee, das war halt ein ernsthaftes Gespräch. Hat einfach Spaß gemacht. Der war aber heute auch überhaupt nicht aggro drauf. War Nein, war überhaupt noch? nicht. Ich hatte auch meine Probleme. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie, was kannst du jetzt machen? Hey, du kannst den nur kriegen mit Esoterik. Mit sowas kriegst du den halt. Wenn du dann anfängst, so... Ähm Ja, das Thema ist halt dafür nicht geeignet. Aber wenn du jetzt zum Beispiel alternative Heilmethoden oder so, <lacht> da kriegst du den halt völlig in den Arsch. Aber ich, ich Was hat das. er denn für eine Krankheit? Der hat eine Thrombose im Auge. Ach du Scheiße. Und 5 cm weiter ins Hirn rein, der ein, äh, hätte der einen Schlaganfall gehabt. Und äh, jetzt hat er das Problem, dass er so schnell wie möglich halt versuchen muss, sein Leben so ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil er halt auch frisst, sich nicht bewegt und so weiter. Sie, sieht man denke ich mal auf den Fotos. <lacht> und das ähm, ist auch ein Punkt, dass er sich jetzt ein bisschen zurücknimmt ja, hat er auch gesagt schon mal, aber das hat er schon oft gesagt ich glaube, wenn der Richtige anruft mit den richtigen Triggern dann, mhm. äh, äh, dann geht er ab also das, das ist immer noch so, aber ich, ich finde das schon also das war nicht der, das muss ja der richtige Moment da sein, aber es hat trotzdem Spaß gemacht darauf kommt es noch an Na, absolut Äh, hast, du mal, ich, hast du mal hm? mischa Tate Bilder gesehen, wo die also wenn du mal mischa Tate sexy eingibst bei ja. Google Bilder, hast du mal gemacht? Ich google ab und zu äh, äh, Bianca LaTate die, die von den Morden, die Bilder google ich ganz gerne. Ja ja und du musst dann gucke ich mir zum zum äh, Masturbieren gucke ich mir das vom vom Freaks auf Wrestling Video an. Oh ja, das mache ich auch. Ähm, findest du aber jetzt äh, abschließend also nee, kurz? wir müssen ganz kurz, du musst jetzt mal Misha Tate sexy bei Google Bilder eingeben. Das ist ja die, die gegen Ronda Rousey da rumhüppelt. Ja. Und die sieht bei den Videos und so immer gar nicht so geil aus. Aber wenn du ihre Bilder siehst, das ist ein Wahnsinnsgerät. Hast du schon gemacht? Ich bin jetzt, muss jetzt Bilder noch anklicken. Das ist ein Wahnsinnsgerät. Ah, wo komme ich da Ronda Rousey raus? Hast du Ronda Rousey sexy eingegeben? Nein, ich habe nur Mischa Tate. Jetzt habe ich sie. Ich finde Ronda geiler. Die hat, die, hat so eine, die hat so eine Boxernase. Also da gibt ein Bild, der sitzt so im Auto und fotografiert sich selber. Bei mir ist das das... Oh, ich habe jetzt hier ein schönes Bild von ihr. Von Misha. Die hat einen geilen Arsch, ne? Dies, dies, ich finde die hammergeil. Wie findest du besser, Ronda oder Misha? Ich vermute, nach äh, Ultimate Fighter werden alle Misha geiler finden. Ich glaube, das geht nach hinten los. Ultimate Fighter. Mit Ronda, weil sie eine Zicke ist, oder was? Ja. Die kommt in den Trailer schon finde ich kommt Micha besser weg. Hast du den Trailer schon angeguckt? Ja, Nein, habe ich noch nicht. Dann können wir nachher noch kurz gucken. Mhm. Also Amisha Tate hat auch was, aber ich bin Ronda Guy. Ja, ja, ja, die ist auch wahnsinnig sexy. Ach so, ich kann dir doch zwei Videos zeigen, die ich sehr geil finde. Und zwar habe ich eine tolle äh, Dings bekommen, eine tolle Idee, was ich vielleicht mal machen möchte. Mhm. Ich habe gestern auf Twitter ein, ein, ein Video verlinkt. Da werden Truthahne, Truthähnchen frittiert das angeguckt? Nee. Ja, guck mal. Sagst wenn du soweit bist, dann machen wir wieder die altbekannte 300 tron mhm. Kann man schon draufrücken? Tobi Beuerle? Kann ich jetzt, oder was? Ja, jetzt kannst du. 3, 2, 1 Beuerle. <lacht> Kennst du den? Ja, ich habe gehört, in Niedersachsen wäre manche Sachen... Äh, nee, das ist der, den wir Kulinarikas, die haben wir doch reviewt. Und da habe ich mich ah. abgemacht und bin zum Tobi Bayer gefahren. Denn der wollten mir mal zeigen, wie man in Niedersachsen einen Truthahn zubereitet. Das ist echt cool. Nicht nur das funktioniert in Niedersachsen anders, auch die Häuser werden etwas anders gebaut. Zumindest ja. teilweise. So sehen wir uns Kommt alle Häuser aus übrigens, Ricky. Oh, Als erstes brauchen wir ein schönes Lagerfeuer. So, so essen und wir grundsätzlich mit einer Kuhle im Boden. Großen Kessel, oh, und der dicke Ländnis ist heute klein übrigens. <lacht> Na, wirklich? Also, Ach echt? Ja. Jeder Tropfen. Da wird nichts verschwendet. Insgesamt 35 Liter Öl. Da musste man ein Glas Wasser reinkippen, wenn das siedet, mhm, das Öl. Da brauchen Video wir noch, noch die Truthähne. Ähm, die sind frisch, die dürfen auf keinen Fall noch irgendwo gefroren sein. Denn Wasser im Öl ist ganz gesetzt. echt geil. Dann brauchen wir noch irgendwas, womit wir den Truthahn reingeben können ins Öl beziehungsweise wieder ausholen. Und natürlich noch einen Tisch, auf dem die Vögel auseinandergenommen werden können. Okay. Das das Die Lausche und ja, jetzt, pass auf, hör dir ja. das Anderes, genieße. Ja, schön, langsam rein. Die frittieren fucking ganze den ist ja geil. Der pure Audioshow. Ist das geil. Ist gerade ein bisschen knapp Platz. Wenn die die dann rausholen. Oh. Das ist ja der Wahnsinn. Aber die Idee ist super, oder? Ist großartig. Weil er sagt halt, es verschließen sofort die ganzen Poren, das, das Saft bleibt alles drin. Und das ist halt geiler, kriegst du halt so ein Geflügelfiefe hin. Und das ist eigentlich nicht schwer zu machen. <lacht> Na ja, natürlich ist das nicht schwer zu machen, du musst nur diese Konstruktion haben. Die, die Kalkirne werden jetzt für 45 Minuten frittiert. 45, 45 Minuten, Minuten frittiert, frittiert. Das ist ja krass. Und müssen noch etwas nachgaben. Oh fuck, ist das geil. Mhm. Wenn, wenn du die jetzt schon siehst, ey, leck nicht. Wo ist ein Holgi? Er frisst schon den ersten. <lacht> er säuft das, er das restliche Öl. <lacht> Sieht es geil aus? Ich würde es fast noch fünf Minuten drin lassen. Ja gut, das Öl ist auch tot. Das Öl ist tot. Alter, Scheiße. Ist geil, oder? Alter, anschließend werden die Trutäne für 15 Minuten in Alufolie eingewickelt so dass sie noch etwas nachziehen können beziehungsweise der Fleischsaft beim Anschneiden nicht gleich ausläuft weißt du warum das gemacht wird und dann ja, habe ich dir doch auch erklärt dass die äh, Moleküle sich beruhigen können im Fleisch genau und der Typ das ist der Tommy Bayer und das ganze der mit dem Messer der vom Einschlafen Podcast mit ein bisschen Buffet hm. Kartoffelsalat Dips Langos, ich habe ja echt überlegt, ob ich das mit Tobi mal in Angriff nehmen soll. Und vom Toten halt nicht mit zwei, sondern mit einem ja. dann halt ja. viel übrig. So, so ein Ding kriegst du aber zu zweit weg. Ja, wahrscheinlich vier schon. So, was auch, jetzt zurück dir aber das viel geilere Video raus. Ähm, dann muss ich echt ins Bett sehe ich gerade. Es ist echt schon Bettchenzeit eigentlich jetzt. Hm? Also kleine Menschen. So, und sagst du, wenn du 3-2-1, wenn ich so einen 3-2-1-Countdown kennst du dich ja auch Mhm? Kann ich schon? Ähm, nein. 3? Nein? Nein. Und Spaß. <lacht> ich mach Fullscreen extra. Okay, jetzt. 3, 2, 1, Rousey. Bin ja mal gespannt. On this season of the Ultimate Fighter. I'm here to Coach? You're here to coach? For some reason, fate has intertwined the two of us. Oh, Randa sieht yeah. auch schon so ticket aus. Me and Misha four fantasy rivals. This is a monumental season, you know, for the first time ever, women will be competing on the ultimate fighter. And not only that, but we're doing 135-pound women and 135-pound men. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> yeah, cool, eh. Rhana is kind of. La tans a lot. I'm, Alte Scheiße. I'm a rosy guy. This will be the biggest coach rivalry ever in the history of the up. Als Poster-Child natürlich für die Division. Ja. Könnte das nach hinten losgehen, aber für so Typen wie mich, das ist ja der, der Wahnsinn, wie sie so da dieses Ringy oder was das war weggeknallt hat. Ja, ich, ich, bin, ich bin mir nicht so sicher, weil ich mag es ja eigentlich auch und wenn ich das Video so sehe, dann denke ich auch, oh geil, dass die so drauf ist. Aber wenn du halt siehst, wie Mischa Tate im Endeffekt nichts macht, einfach mhm. nur ihr Ding macht und ständig von der gemobbt wird, könnte, es könnte sein, müssen wir abwarten, aber es könnte sein, dass man dann irgendwann sagt, Alter, jetzt hör halt mal wenigstens für eine Folge auf mit diesem Schwachsinn. Ja, aber wenn die so ist? Ja, das ist ja eben dieses, was einem gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Sorgen macht, finde ich. Äh, ja immer, wo du bist mit so was sagst zusammen. du? Sportlich? Wie wird ja. das ausgehen? Also Ronda Rousey ist auf jeden Fall besser als Mischa Tate. Aber das heißt nichts. Also, Chris ja, das Whiteman, heißt ja grundsätzlich bei, dem, bei einem realen Sport nicht, aber... Chris Whiteman ist halt auch besser. Äh, nee, Quatsch. Anderson Silva ist halt äh. auch besser als Chris Whiteman, aber es ist... Es ist was halt, wenn so Emotionen mit dabei sind, ist, dann finde ich ist es immer noch schwieriger zu sagen, wer da gewinnt. Ja, Im Gegensatz zu äh, John Jones und Chase Sannon. Ich habe heute äh, äh, einen Trailer gesehen, muss ich gleich mal gucken, wie der hieß. Kann ich dich mal fragen, ob du darüber was gehört hast. Und zwar... You are, you are Next. Wie soll der sein? Ja, You are Next. Das ist mit dieser Schweinemaske da vorne mhm, drauf. Genau, genau. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde, das ist mal wieder ein... Ich will, möchte nicht sagen frischer Horrorfilm oder, oder Slasher, sondern der sieht wirklich... Sieht gut aus. Ich habe mich ja geärgert, dass Strain Strangers äh, keinen zweiten Teil gab. Strangers? Ja, da wo die in dieser Hütte sind und äh, im Endeffekt passiert gar nichts, außer dass die ganze Zeit Typen so ums Haus rumschleichen. Und dann gibt es noch einen Showdown. Ich glaube, im ganzen Film wird nur einer umgebracht oder so. Strangers. Sagt der nichts? Nee. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, dass ich Bullshit erzähle. Doch, der hieß Strangers. Stranger Calls kenne ich. Nee, nee, den kennst du nicht. Also ich sehe auch gerade bei IMDB wird, ist der lustigerweise nicht so gut bewertet worden. Aber ich fand den... 6,1 ist gar nicht so, so eine Katastrophe. Ja, ach, hast du ihn gefunden? Mhm. Der ist mit Ding hier, mit, ähm, mit der Elfe. Hä? Liv Tyler? Ja, genau. Soll ich mir den mal ausleihen oder was? Ich fand den gut. Kann natürlich yep. sein, dass du sagst, das, das, das geht gar nicht. Guck Wieso? mal, guck mal drück, drück mal auf Watch Trailer. Kannst du mal reinficken. Ja. 3, 2, 1, play. Jetzt wird's grün. Ja. Der war aber schön. Den kennst du Was? echt nicht? Nein. Das gibt's ja gar nicht. dass ist ein Film, den du nicht kennst. The Strangers. Den fand ich super. Und da gab es dann auch öfters mal Gerüchte, dass es einen zweiten Teil geben sollte. Also das Cover kenne ich natürlich, ne? Dieses Ja. aus dem DVD-Regal. Oh, so ich ist es ausgeliehen. Ich sehe gerade, es gibt sogar einen zweiten Teil. Ähm, da gibt es so eine Serie, so eine Horrorserie, Ich bin mir aber nicht mehr genau sicher, wie die, wie die heißen Amer oh, die, oh. American Nightmare oder American, äh, äh, äh, American Horror Story. Ja. Ist sehr gut. Gucke ich gerade die erste Staffel, die läuft nämlich. Also die, es gibt ja schon eine zweite Staffel, Asylum heißt die. Genau, sehe ich gerade auch. Und da gibt die erste Staffel, die läuft gerade auf Fox. Und die gucke ich halt gerade, da bin ich jetzt bei Folge 4. Aber okay. das ist wirklich, wirklich ordentlich, ja? Das soll ja ziemlich heftig sein. Das ist ab 18. Das ist wirklich heftig, ja. Also ist das so ja. Aber auch geht Sex und DVDs so. Mäßig, Nein, das ist, ähm, auch Suspense, aber auch Splatter dabei. Da gibt es so ein so Mädchen, die ziehen halt, wie es immer so ist, ne, in ein neues Haus ran, hier jetzt wie bei Strangers. Und die Nachbarin, die hat so ein mongoloides Kind. das Kind. Alter, das sieht ja so mean aus. Und auf einmal steht das in meiner Küche, weil das einfach so in der Nachbarschaft drum rumläuft. Du erschrickst dich so, weil dieses Kind halt, so, so, du weißt halt nicht, ob es irgendwie was dafür kann, dass es so ist, wie es ist. Oder ob es von irgendwas gesandt ist oder so. Alter, du erschrickst dich, wenn du dieses mongoloide Mädchen siehst.